Как да престанем да се безпокоим и да заживеем пълноценен живот? Дейл Карнеги Предговор Нашето трудно време е характерно с толкова бързи и резки изменения, че понякога те са. Подобни на катаклизми Социалните и технологични изменения, които в миналите векове са. Протичали в продължение на десетки години, сега могат да се случат заброени месеци или даже. Седмици Неизбежността на промените довежда хората до безпокойство и стрес, но към всяка. Промяна трябва да подхождаме като към достойно изпитание, даващо възможност да укрепим. Своята сила на личности Книгата на Дейл Карнеги е написана достатъчно отдавна, но е помогна. Ла на много хора да затвърдят не само финансовото си състояние, но и да придобият уверености. Целенасоченост в своите действия, водещи към успех. Хенри Форд бил на 40 години, когато намерил истинският смисъл на живота. Си – автомобилостроенето. Преди това той изпробвал практически всичко и то с неговото. Образование от 5 класа, постоянно сменяйки работата си. Ако не знаехме какъв е станал той в... Последствие, бихме могли да го наречем неудачник, обаче всички предишни дейности са оставили. Отпечатък върху организаторският му гений, което от своя страна се е отразило на Отработването на технологичният процес, на масовите мащаби на производството, на дизайна на Автомобилите и на тайните на реализацията им Дейвид Огилви започнал своята дълга и многостранна дейност в Европа в кухнята на един Хотелски ресторант Опорито придвижвайки се в обществото, той в края на краищата се оказал в Пенсилвания в ролята на полуразорил се фермер. Когато навършил 38 години, той решил да опита. Щастието си в света на бизнеса. Без специални знания и опит, без клиенти, имайки в банката само. 6000 долара, той основал онова, което в последствие започнало да се нарича компания. Огилви и Еметър, e една от най-големите рекламни компании в света. Освен това, Огилви сам. Осъзнал творческите си възможности и на него му стигнала смелост да изпита бурната лавина на. Житейски приключения, още повече, той имал достатъчно търпение, което му послужило след това. В рекламния бизнес. И накрая Огилви умел да бъде внимателен към обкръжаващите го, да им. Съчувства, а това му помогнало да привлече към. Своето дело такива творчески личности. Какъвто? Бил той самия. Ние знаем от собствен опит. Чи има хора, чието действия и намерения ни лишават от. Енергия, редом с тях ние се чувстваме опустошени, в нас се вселява безпокойство. В същото време. При определени мисли и асоциации нас ни спълва енергия, пробужда с ентусиазъм, стават ясни. Целите, ние чувстваме оптимизъм и увереност в себе си. Нашата увереност и жизнена енергия се усилват или отслабват в личните контакти с дни. Или други хора. И то благодарение на лицата, образите, символите, думите и гласовете, които. Ние попиваме с помощта на телевизията, радиото, киното, книгите, вестниците и списанията. В надпревара за изгода, а не за правда, средствата за масова информация натръпчиво ни поднасят. Негативни, Буквално фаршировани са стресови аспекти на живота ситуации, насилие. Катастрофи, алчност за богатства, кражби, безчестие, жестокост, цинизъм и тъна, и с това. Отслабва жизнената енергия на зрителите, слушателите и читателите. От само себе си се разбира, че съществува и противоположен ефект. Ако ни запознаят са. Жизноотвърждаващи личности които се обръщат към нас с думи пълни с искреност, истина и. Душевна топлота, нашата жизнена енергия и силата на личността ни съответно нарастват. Та и. Като възможностите да попаднем под влияние, главно негативно, на средствата за масова. Информация са безкрайно много, следва да се прояви внимание и предпазливост в избора на онова. Което е действително необходимо ако разумно се подходи към средствата за масова инфор. Емация могат да бъдат избегнати много вредни влияния. Да се избавим от някои средства за. Масова информация е възможно, но трябва да приведем в действие вътрешни филтри, за да. Отсеем всичко негативно, което ни дразни, а значи се отразява и на нашата жизнена енергия. Една жена доста успешно се изучила да ползува подобни вътрешни филтри. Когато мъжът и кратко връщайки се от работа от дома, първо и кратко съобщавал всички неприятни. Новини! Като правило, той отивал в кухнята, където жена му приготвяла семейната вечеря. Едно и от вратата стоварвал върху нея целият си негативен багаж, започвайки с интригите в. Неговата работа и завършвайки с катастрофите от световен мащаб в момента, когато. Той свършвал своята. Ежедневна сводка. Вечерята била готова мъжът с апетит се захващал. Заяденето, а жена му внимателно изслушала разговорите за всички катаклизми спитва. Лаостър пристъп на депресия. Този ритуал в продължение на много години отравяла. Техният живот жената, физически здрава, бодра и пълна с жизнени сили жена, като правило всяка вечер се чувствала съвършено разбита. Абсолютно не разбирайки в какво се. Състои причината за това състояние. Веднъж тази двойка била поканена на гости, където. Жената с крайчеца на ухото си чула, как нейният мъж признавал на своя приятел. В края на Работният ден аз съм готов. Чувствам се отвратително, но щом се прибера от дома, аз. Разказвам за своите неприятности на жена си и веднага ми става полеко. Като чула. Тълзи разговор, жена му започнала да се държи по иначе, прибягвайки до своите. Вътрешни филтри Сега, когато мъжът и кратко се връщал в къщи, влизал в кухнята и започвал своя. Главен репортаж, жена му както винаги започвала да готви в кухнята, но вече без да го слуша. Възможно е това да не е най-доброто решение, обачето се оказало напълно ефективно, тъй като... Жената разбрала че за нея ще е полесно да измени своето отношение, отколкото неговите. Привички Много хора имат патологична привързаност към лошите вести. Вероятно, на. Човешката природа е свойствена някаква извратеност, което дава възможност на много от тях. Трудни периоди от живота си да намират отеха в нещастието на околните. За някои хора ровенето в чужди проблеми е удобна подсъзнателна маневра, Отвличащи ги. От необходимостта да решават собствените си проблеми и да преодоляват реалните изпитания. Обичайният набор от нископробни, ориентирани към човешките слабости ценности, които Постоянно ни предлагат средствата за масова информация, често е адекватно налъжлив. Стресов стимулатор, т.е. изкуствено създаден противник или за безмислен изпитание. Подобен род стимулатори, без каквато и да е социална необходимост, ни снабдяват с истински. Симптоми на стреса и физиологически последствия, отслабнало здраве, неуравновесеност. Информационните, заредени със стрес новини и съобщения практически не се поддават. На нашия контрол и не ни осигуряват възможност за лично участие. Косвено участие в реалните. Или Измислени световни катаклизми постепенно се превръща в привично усещане, не носи никаква. Полза и обеднява нас самите. Подобно на зависта, постоянните съмнения в себе си не обвиват целите в мъгла и. Атрофират способността да се вземат решения. Съмняващите се в себе си се съмняват във всичко. И във всички. Такъв род съмнения пораждат колебания, хвърляне от една крайност друга. Неопределеност Съмненията и нерешителността унищожават жизнената енергия и придават. Увереност в себе си Когато съмнението е свързано с объркване на чувствата и с разрушение на Целостта на мислите, то това неизменно довежда до отслабване силата на личността. Следва да Подчертаем, че в дадения случай под съмнение се подразбира хроничен недостиг на увереност в нас. Самите и в собственото ни бъдеще. Съществува обаче и съмнение от друг вид, здраво съмнение. Което трябва да съпътства вземането на отговорни решения и да носи полза. Подобно съмнение. Се базира на съвестта и интуицията. То може в нужния момент да ни предупреди, когато ви. Налегнат съмнения в правилността на предприеманото от вас действие, въздържайте се от него. Зороастър Съмнението е заразително. Ако имате нещо заветно, което ви се е искало да осъществите и. Вие започнете да обсъждате вашите планове с онези хора, родители, учители, познати и приятели. Които се съмняват във вашата способност да реализирате замисленото, то вие неизбежно ще се. Заразите от тяхното съмнение. И това ще подрие вашата увереност във вас самите. Всяко начинание. Може да бъде погубено, ако се стремим предварително да го обсъдим с всички съмняващи се. И обратно. Плановете, поддържани от обкръжаващите, набират необходимата сила, придават на. Човек увереност в себе си, което е толкова необходимо за неговата реализация. А поставянето му. Фрелсите ще попречи да му навредят на всички колебания. Споделяйте вашите намерения и Начинания само с много близки хора, които са преизпълнени с вяра във вашите способности. Ако Във вашето обкръжение има поне един човек, който е преизпълнен с доброжелателна вяра във вас, то Вие ще можете да осъществите всичките си начинания. Две много са добрите съвети в тази книга, но при всичките нейни достоинства тя не. Трябва да се възприема догматично. Прилагането на правилата, както и тяхното. Нарушаване трябва да бъдат осмислени. Трябва винаги да се помни, че универсални. Рецепти за успех не съществуват. И да не забравяме за своята индивидуалност, която се. Явява висша ценност. Именно за това, че вие, това сте вие, не всяко правило би ви. Подхождало... Даже ако то е добро във всички отношения. От издателите. В тази книга Дейл Карнеги, едно дава проверени на практика препоръки за отстраняване на Чувството на тревога и безпокойство. Две показва как могат да се намалят на половина проблемите. Свързани с работата. За привежда седем начина, позволяващи да си осигурим. Спокойствие и щастие. 4. Показва как могат да се намалят финансовите разходи. 5. Разказва как можем да обърнем книгата в своя полза. 6. Дава съвети как домакинята може да избегне умората и да. Изглежда по-млада. 7. Дава съвети как да запазим състоянието си на душевно. Равновесие. 8. Препоръчва 4 навика, които помагат да се избегне. Умората и загрижеността. Девет, показва как може да се увеличи времето за бодърстване с един. Час. Десет, привежда примери за обикновени и знаменити хора, как те са. Наживели в себе си чувството на тревога и са започнали да живеят. Пълноценно. Девет препоръки как да вземем максимума от тази книга. Едно, трябва да имате голямо желание да овладете принципите. Позволяващи да се преодолее чувството за безпокойство. 2. Четете всяка глава по два пъти преди да преминете към. Следващата 3. Четейки, почесто се спирайте и се питайте как можете сами да. Приложите всяка препоръка. 4. Подчертайте всяка важна мисъл. Пет. Преглеждайте тази книга ежемесечно. 6. Прилагайте дадените правила при всяка възможност. Използвайте тази книга като настол, на която ви помага да решите. Всеки дневните си проблеми. 7. Въвлечете някого в играта, щом той ви улови в нарушение на. Някой от принципите давайте му четвърт долар. 3. 8. Ежемесечно отбелязвайте достигнатия прогрес. Питайте себе си какви грешки сте направили, какви уроци сте получили за бъдещето. 9. Водете си записки, показващи кога вие сте приложили едни или други принципи. Как беше написана тази книга? Преди 35 години аз бях едно от най-нещастните момчета в ню. Йорк. За да живея, припечелвах от продажба на камиони. Аз не. Познавах устройството на двигателите. И не желаях да го познавам. Ненавиждах своята работа, ненавиждах живота си в ефтината мебелирана. Стая, пълна с хлебарки. Прибирах се вечер с главоболие, предизвикано от. Чувството за разочарование, загриженост, тъга и протест. Мечтите ми от колежа се бяха превърнали в нощни кошмари. Що? За живот беше това. Нима аз цял живот трябва да върша работа, която. Ненавиждам да живея с хлебарките, да се храня както попадне и да нямам. Никакви надежди за бъдещето? Бях желал да имам възможност да чета и пише книги. Аз знаех, че... Мога всичко да спечеля и нищо да не загубя, като изоставя работата си. Която мразех. Не ми бяха нужни много пари, но ми се искаше да живея. Така, както бях мечтал. Аз се приближавах към своя Рубикон, към... Момента на вземане на решение, с който се сблъскват много млади хора. В началото на жизненият си път. Аз взех решение и то напълно измени моят живот. То направи. Щастливи последните 35 години от моят живот и оправда от опичните. Ми мечти. Моето решение беше да се откажа от омразната работа и да. Си намеря работа по сърце. Така завърших учителския колеш в Въренбург и реших да припечелвам за да живея с преподаване в Вечерното училище за възрастни През деня ще имам време за четене на Книги за подготовка на лекции, за работа над разкази и романи Аз исках Да живея, за да пиша и да пиша, за да живея Какъв предмет трябваше да преподавам? Опитвах се да оценя Своята подготовка в колежа и достигнах до мнението че обучението по. Ораторско изкуство и изяви пред аудитория най-много от всичко ще ми. Послужат в живота. Защо? Защото се избавих от срамежливостта и... Неувереността в себе си и се научих да общувам с хората. Аз разбрах. Това, че ролята на ръководители обикновено постигат у нези хора. Които, събуждайки се сутрин, могат да кажат какво мислят и какво. Искат Предложих своите услуги на вечерните курсове на Колумбийския и нюйоркския университети, но те решиха, че могат да се справят и без. Четири, моя помощ Аз бях разочарован, но сега съм благодарен на съдбата за Това, че не попаднах там, а започнах да преподавам в едно училище за Възрастни на Асоциацията на вечерните училища, където бях длъжен да Давам конкретни препоръки, осигуряващи бърз резултат. Моите ученици постъпваха в училището не за да получават дипломи за завършено образование или да повишават своя социален престиж. Те постъпваха, за да може по-бързо да решат възникналите проблеми. Те искаха да се научат да се изказват на делови съвещания без да им Треперят коленете и без да губят самообладание от страх. Търговците искаха да се учат да разговарят с опаките купувачи. Без да се налага да излизат на улицата, за да съберат смелост за... Разговора. Те искаха да развият себе си чувството на уравновесеност. Да преуспеят в своите дела. Те искаха да печелят повече пари. А тъй като заплащаха за своето обучение по системата на поредните вноски. Прекратяваха плащанията, ако не виждаха резултати, и тъй като аз. Получавах непостоянна заплата, а определен процент от вноските. Трябваше да бъда практичен, ако не исках да остана без стотинка. По такъв начин аз получих безценна практика. Трябваше да. Заинтересувам студентите да им помогна да решат проблемите си. Бях. Длъжен така да водя занятията през всеки семестър, че те да желаят да продължат обучението си. Това беше отговорна работа. Аз се обикнах. Бях удивен как тези хора развиваха в себе си чувството на увереност. Колко бързо те след това получаваха повишение в службата или повишение на заплатата. Курсът имаше успех превъзхождащ и най. Оптимистичните ми очаквания. След три семестъра асоциацията на вечерните училища, която отначало отказваше да ми плаща по 5 долара на вечер, започна да ми. Плаща по 30, съответно с указания процент. Отначало аз преподавах само изяви пред аудитория, но след това видях, че моите. Ученици се нуждаят от умението да завързват контакти и да оказват. Влияние върху хората. Тъй като не можех да намеря съответната книга. За човешките отношения аз се написах сам. Тази книга беше написана. Като учебник за моите възрастни ученици, а тъй като до тогава бях. Написал четири книги, за които почти никой не знаеше, аз дори и не. Мечтаех, че книгата как да печелим приятели и да оказваме влияние на. Хората ще получи такова широко разпространение. След няколко години достигнах до извода, че има и друг много. Важен проблем за тези делови да хора – чувството на безпокойство. Много мои слушатели работеха като инженери, търговци. Счетоводители, тук имаше представители на най-различни професии и... Пет всички със своите проблеми. Сред тях имаше и работещи жени, имаше. И домакини, и те също имаха проблеми. Ясно, че на хората им беше нужен учебник, който ще им помогне да. Се избавят от чувството за безпокойство. Аз се опитах да намеря. Такъв учебник в нью обществена библиотека, но открих, че В. Библиотеката има всичко 22 книги под рубриката «Безпокойство». Докато в същото време за червиите имаше 188 книги. За червейте имаше. Написани девет пъти повече книги, отколкото за чувството за. Безпокойство. Наистина удивително. Тъй като преодоляването на чувството на безпокойство се явява. Като един от най-важните проблеми, стоящи пред човечеството, вие. Може би ще си помислите, че във всеки институт, във всеки колеж има. Курсове как да преодолеем чувството за безпокойство. Обаче даже да. Има поне един курс на тази тема, аз не съм чувал за него. И за това не е. Очудващо, че да си бури, казва своята книга как успешно да се борим с. Чувството за безпокойство. Ние ставаме възрастни, но за живота сме. Подготвени толкова, колкото книжният учен червей да играе балет. Какъв е резултатът? Повече от половината от леглата в нашите. Болници са заети от хора с нервни и душевни заболявания. Аз прегледах. Всичките 22 книги по въпроса за чувството на безпокойство, намиращи. полиците на Нью-Йоркската библиотека. Освен това аз купих. Всички книги по този въпрос, които можах да намеря, и все пак не. Можах да открия нито една от тях. Която да подхожда за учебник за моя. Курс във вечерното училище за възрастни. И тогава аз реших да напиша. Тази книга сам. Започнах да се готвя за това още преди 7 години. Как? Прочетох какво са написали философите от всички векове за чувството за безпокойство. Също така прочетох стотици биографии. От Конфуции до Чърчил. Беседвах с десетки известни хора, такива. Като Дъда Мепсли, генерал Обереди, генерал Мкларк, Хенри Фонт е. Рузвелт, Д. Дикс. Но това беше само началото. Аз направих още нещо, много по-важно от беседите и изучаването на литературата. В продължение на пет години аз работи в лабораторията, занимаваща се с борбас. Чувството за безпокойство, лабораторията, това бяха класовете за... Възрастни. Доколкото зная, това беше първата и единствената в света. Лаборатория от такъв род. Какво правехме ние? Ние давахме на студентите набора от... Правила как да преодолеят чувството за безпокойство, смолба да ги. Приложат на практика, а след това обсъждахме на занятията. Шест получените резултати Някой от тях съобщаваха за способи, които те Са прилагали порано В резултат на всичко това аз предполагам, че на Тема «Как да преодолеем чувството за безпокойство» бях и слушал Много повече от който и да е на земята Освен това, прочето стотици Съобщения на тази тема – съобщения признати за най-добрите в нашите училища Действащи в 200 града на САЩ и Канада. Така, че тази книга се роди не в замък от слонова кост. Тя не съдържа също и академични разсъждения за това, как можем да се. Борим с чувството за безпокойство. Вместо това аз се опитах да напиша. Сбит доклад за това, как чувството за безпокойство е било преодоляно от... Хиляди хора. Едно е безспорно, тази книга има практическо съдържание. Вие можете да се опитате да изучите. Ще бъде радостен да ви съобщя, че в книгата няма да намерите разка. Зей за хора, личността на които е невъзможно да се установи. Си сключе. Ние на няколко случая в книгата са назовани истински имена. Науката е казал френският философ Валери. Това са събрани. Удачни рецепти. Тоест, именно това което се дава в тази книга, събрани проверения от времето рецепти, как в наше време да се. Избавиш от чувството за безпокойство. Обаче, позволете ми да ви... Предупредя, вие няма да откриете в нея нищо ново, но ще намерите. Много от това, което обикновено се използва. А що ме така, то няма. Нужда нито аз, нито вие да говорим за новото. Ние вече знаем... Достатъчно за това, как трябва правилно и добре да живеем. Нашата беда. Не е в липсата на. Знания, а бездействието. Целта на тази книга е да възроди, да иллюстрира, да изчисти и вас. Станови стари, но основополагащи истини, да ви раздруса и да се опита. Да ви застави да направите нещо, за да започнете да ги прилагате. Вие не сте избрали тази книга, за да узнаете, как тя е била написана. Интересува ви основното и кратко съдържание. Прочетете първите четири. Страници на книгата и, ако не почувствате, че е ви е дала нови силии. Чувство за подем, за да преодолеете безпокойството си и да се. Наслаждавате на живота и схвърляте тази книга в кощето за буклук. В такъв случай тя е безполезна за вас. ЧАСТ Основни положения, които е необходимо да Знаете относно четивото за безпокойство Глава Ай Живейте днес През пролетта на 1871 година един младеж срещнал в една книга. Седем фраза само от 21 думи, която оказала огромно въздействие на целият му. ПОНАТАТЪШЕН ЖИВОТ Студентът-медик от Монреалската болница бил загрижен за предстоящите зрелостни изпити, а така също и за това. Какво го чака за напред, как ще живее понататък? Двадесетте и една. Думи, които той бе прочел в 1871 година, му помогнали да стане. Знаменит лекар на своето поколение. Той основал световно известния медицински институт Джон. Хопкин станал професор и оглавил катедра в Оксфорд, учредена от. Английският крал, те е удостоен удостоен с най-великите почести, които. Може да заслужи човек, занимаващ се с медицина в Англия. Когато той. Умрял, била издадена книга, състояща се от два дебели тома, с разкази за. Неговия живот. Той се наричал Уиля Мослер. Ето 21 думи, които той срещнал през пролеттана. 1871 година, 21 думи от Томас Кърмел. Нашата главна задача е да не гле. Даме това, което лежи в замъглената далечина, а да правим това, което лежи непосредствено под нашите ръце. 42 години по-късно, в една топла пролетна вечер. Съруйля Мослер беседвал със студенти от Елския университет. Тогава. Той им казал, че хората грешат, когато смятат, че той – професорът от. Четири университета и авторът на книги притежава мозък от особено. Качество. Той казал, че близките му приятели знаят, че той има най. Обикновени способности. Къде се крие тайната на неговия успех? Тя е от това, че той се старае да живее в рамките на. Един ден. Какво е имал? Пред Витослер. Няколко месеца преди своето. Излизане пред публика той бе пресякал Атлантика на голям. През океански лайнер, чийто капитан, стоящ на мостика, би могъл едно. Натискане на копчето да го покрие с водопроницаеми прегради. Всеки от вас, казал Саруслер, има по висока организация от. Този лайнер и е програмиран за по-дълго плаване. Аз искам да ви убедя да. Се научите да живеете в рамките на един ден, за да можете да си. Обезпечите по-голяма безопасност на плаването. Качете се на мостика. Натиснете копчето и слушайте как железните прегради затварят. Умрелите вчерашни дни. Натиснете друго копче, затворете железните. Завеси на бъдещето, още не родилите са утрешни дни. Тогава вие сте в безопасност, в безопасност днес. Затръщнете вратата към миналото. Дайте му да погребе само себе. Си. Оградете се от утрешните дни, които са облегчили на много хора. Пътят към смъртта. Товарът от утрешни грижи заедно с черешния из. Тези, който ви е нужно да носите днес, потиска и най-силните. ЗАД ОСЕМ ворете БЪДЕЩЕТО СЪЩО ТАКА ПЛЪТНО КАКТО И МИНАЛОТО БЪДЕЩЕТО Е ДНЕС НЯМА УТРЕ ДЕНЯТ НА СПАСЕНИЕТО Е ИМЕННО днес. Ният ДЕН Депресиите и загрижеността следват след човека, който се. Притеснява за бъдещето, преустроите кърмата и носа, изработвайте. Си привичка да живеете в рамките на един ден. Нимас Руслер е казвал, че ние не трябва да се стараем да се. Подготвяме за утрешния ден. Съвсем не. Той казва, че най-добрият. Начин да се подготвим за утрешния ден, това е да концентрираме целия. С интелект, целия с ентузиазъм за изпълнение по възможно най-добър. Начин днешни направя. Максимум възможното за тези 24 часа. Четири бих ли могъл да се чувствам по-добре, ако живея с грижитена? Един ден. Пет кога ще започна да изпълнявам това правилно? От следващата седмица. От утре от днес. Глава 2. Магическата формула. Как да излизаме от положенията, пораждащи чувство за. БЕЗПОКОЙСТВО Ако при вас е възникнала ситуация, пораждаща чувство за. БЕЗПОКОЙСТВО Направете три неща. Едно, попитайте себе си, какво би било в най-лошия случай. Две, пригответе се за това, как да приемете най-лошото, ако се. НАЛОЖИ За след това се ориентирайте в ситуацията и се постарайте да. Намерите начин да подобрите този най-лош вариант. В клиниката на Майо били изследвани 15 000 пациенти. 9 страдащи от стомашни болести. В 4 от всеки 5 нямало никакви. Физически изменения, предизвикващи заболяване. Страхът. Безпокойството, омразата, егоизмът, неспособността да се приспособим към реалният свят ето какво води до стомашни. Болести в частност, Доязва на стомаха. Неодавна доктор Екс Хабейн от клиниката Майо изнесе доклад. Пред заседанието на хирурзите и терапевтите, работещи в промишлени предприятия. Той съобщи, че е изследвал 176 ръководители в промишлеността на средна възраст около 44,3 години. Той докладва, че повече от една трета от тези хора страдат от заболяване на сърцето. Язва на стомаха и хипертония. Помислете си. Една трета от ръководителите имат сериозни. Заболявания, преди да са достигнали 45 години. Скъпо заплатен успех. Може ли да се говори за успех, ако за него се заплаща с язва на стомаха? Или и сърдечно заболяване? Каква полза за човек? Ако той печели дори. Целия свят, но при това губи здравето си. Даже да владее целият свят. Все едно, той може да спи само в едно легло и да се храни само три пъти. На ден. А това е достойно за простия човек, който освен това може да. Спи спокойно и да получава удоволствие от яденето повече. Отколкото и най-могащият господар. Ако трябва да говорим откровено, то аз бих предпочел да стана. Селскостопански работник в Алабама с банджо на коленете си. Отколкото към 45-те си години да ходя с разрушено здраве, управлявайки. Железопътна компания или фабрика за цигари. На масата ми лежи книгата на Еподолски озаглавена. Превъзмогнете чувството за безпокойство и живейте добре. Ето... Заглавията на няколко от главите Какво прави с вашето сърце чувството за безпокойство? Тире Хипертония поради чувството за безпокойство. Тире Чувството за безпокойство може да предизвика ревматизъм. Тире Старайте се по малко да се безпокойте, за да запазите. Стомаха си Тире Безпокойството може да предизвика простуда. Тире. Чувството за безпокойство и щитовидната жлеза Чувството за безпокойство може да ви постави флюлещо се. Кресло поради ревматизъм или артрит. Авторитетът са световно. Признание. Доктор Расесия от Корнелския университет изброява Четири най-разпространени причини, които довеждат до артрит. Тире. Едно развод. Тире. 2. Финансов крах 10. Три – самотност и чувството за безпокойство Тире 4. Дълго преглъщано чувството за обида Малко неща могат така бързо да се старят и да развалят външност. Та на жената, както чувството за безпокойство, то може да изменя. Изражението на лицето Заставени да стискаме зъби и да покриваме. Лицето си с мрежа от бръчки. Косите посивяват, а понякога опадат. Разваля се цветът на лицето. Но основата на безпокойството могат да. Се разрушат зъбите. Неотдавна аз пътувах във Филаделфия с един мой приятел, който страдаше от щитовидна жлеза. Ние се отбихме за консултация. При доктор Иберам, известен специалист, който лекуваше щитовидна. Жлеза вече 38 години. В чакалнята, на дървена дъска, окачена на стената. Бяха написани думи, препоръки, отдихи, развлечения, най-добре от. Всичко възстановяват силите, религията, сънят, музиката и смехът. Научете се добре да спите, обичайте музиката, научете се да виждате. Смешните страни на живота, и тогава здравето и щастието ще бъдат с. Вас Искам да завърша тази глава, повтаряйки думите на доктора. Карела, човек, който не знае как да се бори с чувството за. Безпокойство, умира млад. Глава трети Докъде води чувството за безпокойство? Неотдавна ми позвани моя съсед и започна да убеждава мен. Членовете на семейството ми да се ваксинираме против Едра Шарка. Той беше един от хилядите доброволци, които звъняха по квартирите на хората в Ню Йорк. Наплашените от тях хора по 4 часа стояха на Опашка, за да се вакцинират. Станции по вакцинация бяха организирани не само във всички болници, но и при пожарните команди в полицейски участъци. ВПО. Големите предприятия. Повече от 2000 лекари и сестри. Напрегнато работеха ден и нощ, за да ваксинират тълпите от хора. Къде беше причината за всичко това? Осем човека в Нью-Йорк се бяха. Заразили от Едра Шарка и двама от тях бяха умрели. Два смъртни случая. На 8 милиона души. Аз живея 8 Нью Йорк 37 години и нито веднъж никой не ми. Позвани, за да ме предупреди за настъпването на душевно заболяване. Което за последните 37 години е нанесло десетки хиляди пъти по-голям. Ощърп от тедрата шарка. Нито един от хората, които ми звъняха, не ми каза, че един от. Единаресет всеки 10 човека, живеещи в Нью Йорк, страда от нервно. Разстройство, в повечето случаи породено от чувство за безпокойство. И от емоционални стресове. Затова считайте, че аз пиша тази книга, за да позвъня на вратата. Вие да ви предупредя. Преди няколко години аз прекарах отпуската си в едно съвместно. Пътуване из Тексас с доктор Гобер. Той беше главен лекар на Обединената болница на градовете Гулф, Колорадо и Сантафе. Обсъждайки проблемите за безпокойството, той каза 70% от. Пациентите, обръщащи се към лекаря, биха могли да се излекуват. Самостоятелно, ако можеха да се избавят от своите страхове и чувство. За безпокойство. Аз не мисля, че техните болести са въображаеми. Имам предвид язва на стомаха, сърдечни заболявания, главоболие и... Някой видове паралич. Това са реални болести. «Зная какво говоря», каза. Доктор Губер, а сам в течение на 12 години страдах от стомашна язва. Страхът поражда чувство за тревога. Чувството за безпокойство. Ни прави напрегнати, въздейства на нервните окончания на нашия сто. Мах изменя състава на стомашния сок, което често води до стомашна. Язва. Доктор Дамутагу, автор на книгата Язва на стомаха на нервна. Почва, казва същото. Вие получавате язва на стомаха не от това. Което ядете, а от това, което яде вас. Заключение на част тай. Правило едно. Ако искате да избегнете безпокойството, правете. Това, което е съветвал Уиля Мослер. Живейте в отсека на днешния ден. Не се тревожате за бъдещето. Живейте спокойно до вечерта. Правило две. Ако бедата с главно бъ, се прокрадва след два си ви. Притисне въгъла. Прилагайте магическата формула на Уиллис и... Кариер, а наклонена черта, попитайте себе си, какво може да бъде най-лошото, ако не. Успея да реша проблема си? В на черта мислено се подготвяте да приемете най-лошото, случайна. Необходимост. В наклона на черта опитайте се спокойно да премислите мерките за подобряване на. Ситуацията, с която вие мислено сте се примирили като с неизбежна. Правило 3. Помнете за неизбежната вреда, която? Безпокойството нанася на вашето здраве. Деловите хора, не умеещи да. Се борят с безпокойството, умират млади. 12. Част. Основни методи за анализ на чувството за безпокойство. Глава 4. Как да анализираме и да решаваме. Проблемите, пораждащи чувство за безпокойство. Слугия, аз имам 6 на брой от странно естество, наричат се. Защо, как, кой, кога, къде, какво. Рекиплинг може ли да ни помогне магическата формула на КПЛ, дадена в. Втората глава, да решим всичките проблеми? Не, разбира се. Тогава, какъв може да бъде отговорът? Той се състои в това, че за да се. Научим да имаме работа с различни затруднения, трябва да си. Представим три степени на анализ. Ето ги, едно съберете фактите. Две – проанализирайте фактите. Три – вземете решение и след това действайте в съответствие с Приетото решение. На това ни учеше Аристотел, който се е ползвал с подобни. Методи. Да вземам първото правило – съберете фактите. Защо е толкова важно? Защото ако ние не бихме имали факти, не Възможно и не бихме могли да решим проблема. Без познаване на... Фактите ние бихме се блъскали в бъркотията. Това не е моя идея, това е. Идея на Гхокес работил 22 години като декан на Колумбийския. Университет. Той е помогнал за решаването на проблемите на 200. Хиляди студенти. Бъркотията, това е главното за чувството за безпокойство. Ако пред мен стои проблем който трябва да бъде решен в три часа в. Следващия вторник – аз. Даже не се опитвам да взема решение, докато не. Настъпи следващият вторник. В промежутъка аз се съсредоточавам в. Събиране на всички факти, свързани с дадения проблем. Не се безпокоя. Не изпадам в паника. Не губя се ни си. Просто концентрирам. Вниманието си върху събиране на фактите. И докато дойде вторник, ако. Аз имам на разположение всички факти, проблемът обикновено се решава. Сам. казва Хокес. Хелен личфилд в днешно време е един от най-великите. Бизнес смени фазия, и той ми призна, че в значителна степен е постигал. Успех благодарение прилагането на горепосочения метод на анализ на. Проблемите, свързани с безпокойството. 13. В какво се състои успехът на неговия метод? Той се отличава са. Действеност и конкретност, а също и с проникване в същината на. Проблема и така, завършвайки всичко, аз ще назова следващото. Незаменимо правило, предприемайте действия с цел. Решаване на проблемите. Ако вие не пристъпите към... Осъществяване на набелязаното действие, то събирането на факти и тяхното обмислене се превръщат в преливане от пусто в празно. В такъв случай всичко се свежда до безсмислена загуба на вашите сили. Уилям Джеймс е казал следното, когато решението е взето и е. Набелязано неговото изпълнение, напълно престанете да се интересувате. За отговорността и се погрижете за резултатите. В този случай, Уилям Джеймс е употребил думата «погрижете» като синонимна. Думата «безпокойте се». Той е имал предвид, че взимайки решение. Основано на осмислени факти следва незабавно да се пристъпи към. Действие Не се спирайте, за да преразгледате своето решение. Не Отстъпвайте от набелязания план. Не губете време в съмнение в Резултат на това могат да възникнат само нови съмнения. Не се. Обръщайте назад. Аз веднъж питах Уайт Филпс, един от най-видните. Нефтопромишленици на Оклахома, как той осъществява своите. Решения. Той отговори, аз смятам, че прекаленото обмислене на нашите. Проблеми може да предизвика обърканост и безпокойство. Настъпва Момент, когато понатътъшният анализ и размишления допринасят Само вреда Настъпва момент, когато сме длъжни да вземем решения и да Действаме, без да се обръщаме назад Така че, защо да не приложим метода на Хейлен личфилд за Решаване на проблемите, вълнуващи вив Момента Задайте въпрос едно за какво се вълнувам в момента? Моля, напишете с Моли отговора на този въпрос подолу. За това е оставено свободно място. Въпрос 2. Какво мога да предприема? Въпрос три. Какво смятам да правя, за да реша проблема? Въпрос 4. Кога смятам да започне изпълнението на набелязаните действия. Глава ви. Как да отстраним 50% от безпокойството, възникващо в нашата работа? Франк Бедджер, един от водещите деятели на застрахователните компании в Америка, ми разказа, че на него му се отдало не само да данама. 14 ли безпокойството си по повод положението на работите му, но и почти. Двойно да увеличи своите доходи, използвайки аналогичен метод. Преди много години. Казва Франк Бедджер, когато започвах. Своята дейност в качеството си на застрахователен агент, аз бях пълен с. Безграничен ентусиазъм и любов към своята работа. След това нещо се. Случи. Аз стигнах до отчаяние и почувствах отвращение към нея. Даже. Мислех за уволнение. Навярно аз бих изоставил тази работа, но изведнъж. Една събутна утрин ма озари мисълта да седна и да опитам да си изясня. Причините за своите тревоги Едно, преди всичко, аз и зададох въпроса — в какво именно се? Заключава проблемът. Проблемът се заключаваше в следното — аз. Извършвах огромно количество визити, а доходите ми бяха недостатъчно. Високи лоши бяха делата ми с продажбата на проспекти, но след това. Всичко се застопори, когато трябваше да сключвам договори за застра. Ховка. Клиентите нерядко казваха, аз ще помисля по вашето предло. Жение, мистер Беджер, заповядайте по-късно. Довеждаше ме до отча. Я ни е необходимостта да губя време за допълнителни посещения на кли. Ентите. Две, попитах се, какви са възможните решения на... Проблема. Но за да мога да отговоря на този въпрос, трябваше да. Изуча фактите. Отворих своята регистрационна книга за последните. 12 месеца и анализирах цифрите. Аз бях направил потрясаващо откритие. Именно тук черно на бяло. Беше написано, че 70% от застрахователните договори се оформяха при... Първото ми посещение при клиентите 23% от застрахователните. Договори се сключваха от втората ми визита. И едва 7% от тях се. Сключваха след третата, четвъртата, петата и тъна визити. Именно тези. Посещения ми отнемаха най. Много време и ми причиняваха колосално без. Покойство. С други думи. Аз губех буквално половината от своето ра. Ботно време за дейност, която даваше само 7% от сключваните от мен. Сделки. Три, какъв бе отговорът? Отговорът беше ясен. Аз прекратих. Незабавно всички визити след втората, а останалото си свободно време. Започнах да влагам в издирването на перспективни клиенти. Така. Почти отвоих двоих на всяка сделка. Както вече казах, Франк Беджер е един от най-известните деятели. В областта на застраховането в Америка. Той работи в компанията. Фиделити ме чуел във Филаделфия и оформя всяка година. Застрахователни полици за милиони долари. Ай е смятал да се откаже от... Своята кариера. Той е бил на границата на поражението. Само анализът. 15. Настоящите пред него проблеми го е извел на пътя на успеха. Можете ли Вие да приложите тези въпроси за решение на Вашите? Делови проблеми. Повтарям Ви, те могат да съкратят Вашето. Безпокойство с 50%. Ето тези въпроси. 1. В какво се състои проблемът? 2. От какво е предизвикан проблемът? Три, какви са възможните решения на проблема? 4, какво решение предлагате? Заключение на част втори. Основните методи на анализ на проблемите, предизвикващи. Чувство за безпокойство, правило едно. Спомнете си какво беше казал деканът на. Колумбийския университет Хокес, половината от безпокойствата в. Света произхождат от хора, опитващи се да вземат решения без. Достатъчно знания за това, на какво да основат решението си. Правило 2. След като претеглите фактите, тогава вземете. Решение. Правило 3. Когато решението е щателно подготвено и взето. Действайте. Насочете силите си за изпълнение на приетото решение и не. Се безпокойте за резултата. Правило 4. Когато вие или вашите помощници сте. Обезпокоени от някакъв проблем, отговоряте на следните въпроси. Едно. В какво се състои същността на проблема? 2. Каква е причината за възникването на проблема? Три. Какви могат да бъдат решенията? 4. Четири, четири, кое решение е най-доброто? Част, как да надживем навиците си и да престанем? Да се безпокоим преди те да са ни надвили. Глава 6. Как да избием от главата си чувството за? Безпокойство. Великият учен пастьор говорил за спокойствието, което царива. Библиотеките и лабораториите. Защо? Защото хората от библиотеките и лабораториите са толкова погълнати от своите задачи, че не им остава време да се безпокоят за себе си. У изследователите. Рядко биват нервни сривове. За подобен разкош те нямат време. Защо? 16 толкова просто нещо, като заетостта ни помага да се освободи мод. Чувството за безпокойство? Има един фундаментален закон на. Психологията един, даже и най-големият ум не може да мисли за повече. От едно нещо в даден момент. Не ми вярвате съвсем? Добре, нека проведем един експеримент. Отклонете се назад, затворете очи и се опитайте едновременно. Да мислите за статуса на свободата и за вашите планове за утрешният. Ден. Вие ще се убедите, че можете да се съсредоточите над всяка от двете. Мисли по-отделно, но не на двете едновременно. Нещо подобно става и в Областта на емоциите. Ние не можем едновременно да се занимаваме с нещо интересно и да сме потиснати от безпокойство. Единият вид. Емоция потиска другия. Това просто откритие е помогнало на военни. Те психиатри да избършат чудеса по време на войната. Когато хората. Излизали от боевете в такова състояние, че ги наричали. Психоневротици. Военните лекари им организирали постоянна. Заетост. Всяка минута от бодърстването на тези хора била заето от. Дейност, като правило на чист въздух, риболов, лов, футбол. Фотография, работа в градината, танци. За размишление върху. Преживяното не оставало време. Терапия на заетоста. Тази терапия сега си изписва широков. Психотерапията, когато предписват работата като лекарство. Древногръцките лекари са използвали този метод още 500 години. Преди новата ера. Няма време да се безпокоим. Именно за това говореше Уинстън. Черчил, когато е работил по 18 часа в денонощието в самия разгарна. Бойната. Когато го попитали дали се е безпокоил заради огромната. Отговорност, която му е била възложена, той отговорил. Аз съм. Твърде заед, за да имам време за безпокойство. В същото положение се оказал Чарлз Кетерик, когато започнал да. Изобретява автоматичен стартер за автомобили. Впоследствие мистер. Кетерик станал вицепрезидент на фирмата General Motors. Едва. Неотдавна той се пенсионира. Той възглавявал известната в цял свят. Корпорация по научни следвания, фирмата General Motors. Нова. Началото на своята дейност бил така. Беден, че се принудил да създаде. Лабораторията си в бараката. За да заплаща необходимите части, му се. Налагало да взима от 1500 долара, получавани от. Жена му за уроците по пяно. По-късно му се наложило да вземе 500 долара, като заложи своята застраховка. Аз попитах жена му била ли. Е. Тя обезпокоена в такова тежко време. Да, отвърна тя, аз бях толкова. Разтревожена, че не можех да спя, но мистър Кетерик беше спокоен. 17. Той беше твърде много погълнат от своята работа, за да се безпокои. Ако ние не сме заети, Седим и тъжим, нас ни посещават. Множество същества, които Чарлз Дарвин обикновено наричаше. Духове на унинието. Тези духове не са нищо друго, а отдавна. Известните зли джуджета, опустошаващи нашите души и. Унищожаващи нашата способност да действаме със силата на волята. Си. Познавам един да лови човек в Нью-Йорк, който победи тези. Джуджета благодарение на това, че е бил много заед и не му оставало. Време да нервничи и да роптае. Наричат го Тремпер Лунгмен. Кантората на този човек се намира на Стрит. Той беше слушател. На моите курсове за възрастни. Неговият разказ за преодоляването на... Навика да се безпокои ми се стори толкова интересен и впечатляващ, че... Аз го поканих на вечеря с мен в един ресторант след заниманията. Където се заседяхме почти до сутринта. Ето какво ми каза той. Преди 8 години аз бях толкова обезпокоен, че страдах от. Бесъние. Бях в постоянно напрежение, през цялото време се дразнех и. нервничех. Бях на границата на нервният срив. Аз имах причина за. Безпокойство. След като напълно се решиха моите проблеми, следваше веднага. Да престана да се безпокоя, но това не беше по силите ми. Безпокойството, това е навик, и аз го бях придобил. Аз се безпокоях по всякакъв повод. Изпитвах напрежение, станах. Нервен, не можех да спя. Както вече казах, заплашваше ме нервен срив. От отчаяние заживях такъв живот, който ми излекува от. Бесънието и ме избави от безпокойството. Натоварих се с работа. Поех. Дела, изискващи концентрацията на всичките ми способности. По такъв. Начин не ми оставаше време за безпокойство. Обикновено работех по. Седем часа на ден. Сега започнах да работя по едно пет тире едно шест часа на ден. Идвах в... Кантората в 8 часа сутринта и оставах там до полунощ. Поех нови. Отговорности, нови задължения. Прибирайки се в полунощо дома, аз бях. Толкова измъчен, смъчен, че незабавно лягах и заспивах след няколко секунди. Изпълнявах тази програма в продължение на 3 месеца. Прес. Това време преодолях навика да се безпокоя и отново започнах да. Работя по 7-8 часа на ден. Това се случи преди 18 години. От Тогава не страдам от безсъница и се избавих от безпокойството. Джордж Бърнард Шоу беше прав. Той резюмира всичко това, като Каза, тайната на нашите нещастия се състои в това, че ние имаме твър. Да много време да размишляваме дали сме щастливи или не. И така, хай! Да да престанем да мислим за това. Запретнете ръкави и се займете с. 18 работа. Вашата кръв ще започне по-бързо да циркулира, вашият мозък. Ще започне по-бързо да работи и много скоро ще се повиши жизненият. Витонус, което ще помогне да забравите за безпокойството. Бъдете! Заети! Винаги оставайте заети. Това е най-евтиното лекарство на ЗЕ. мята И едно от най-добрите. За да приключите с навика да се безпокоите, изпълнявайте. Правило първо – бъдете заети. Човек, страдащ от безпокойство. Трябва напълно да потъне в работа, иначе ще изсъхне. От отчаяние. Глава седми. Не позволявайте на дреболиите да ви се крушат. Ние с мисис Карнеги веднъж обядвахме с един наш приятел в... Чикаго. Разрязвайки месото, той направи нещо неправилно. Аз не. Забелязах. А и аз бях забелязал, не бих обърнал внимание. Но жена му... Видя това и се нахвърли срещу него пред нас. Джон, разкръща се тя. Не виждаш ли какво правиш? Кога най-после ще се научиш да се? Държиш както трябва по време на обяд. След това тя ни каза: Той винаги прави грешки. Дори не се. Опитва да се поправи. Възможно е да не се е стараел да реже правилно. Месото, но аз съм поразен от неговото търпение. Как е могъл да живее с нея? Е 20 години. Говоря откровено. Аз по-скоро бих се съгласил да. Се храня с крем и горчица, спокойна обстановка, отколкото. Да ям пекинска патица и плавници от акула и да слушам мърморенето. На такава жена. Скоро след тази визита ни дойдоха на гости. Малко преди. Тяхното пристигане мисис ги забеляза, че три салфетки не. Подхождат към покривката. Аз хукнах към готвача, ми разказа тяпо. Късно, и узнах, че трите други салфетки са отнесени в пелнята. Гостите бяха вече пред вратата. Нямаше време да сменяме салфетките. Чувствах, че ще се разплача. Мислех само за едно, защо това нелепо? Е Недоглеждане трябва да ми развали и цялата вечер. След това си. Помислих, а защо да допускам това? Настаних се пред празничната. Маса твърдо решила да прекарам добре вечерта. И през цялата вечер бях. В приповдигнато настроение. Нека по-добре нашите приятели да ме. Смятат за немърлива домакиня, каза тя, отколкото за нервна. Раздразнителна жена. Във всеки случай, доколкото ми е известно, никой не бе обърнал внимание на салфетките. Известният юридически принцип гласи: Законът не се занимава с 19 дреболии. Не трябва да обръща внимание на дреболиите и загриженият. Човек, ако иска да съхрани душевното си спокойствие. На склоновете на планината Лунгспик, Колорадо, се виждат останки от гигантско дърво. Специалистите твърдят, че то е растяло. Около 400 години. Било младо дръвче, когато Колумб е слязал от Корабъв. Салвадор. Дървото било пораснало до половина, когато английските. Колонисти са създавали своите селища в Плимот. В течение на своя. Дълъг живот дървото 14 пъти е било подложено на ударите. Намълните, безчислените бури. Четири века лавини са бушували около. Него. Но то е устояло. Обаче в края на краищата пълчища малки. Брамбарчета са започнали да го гризат. Насекомите прегризали кората и... Постепенно съкрушавали вътрешната сила на дървото със своите. Незначителни, но непрекъснати охапвания. Горският великан, когато... Не бяха изсушили вековете, не сломиха мълните и бурите, бе рухнал. Под натиска на малките насекоми, толкова малки, че човек може да ги. Смачка с два пръста. Не напомняме ли всички ние на този сражаващ се? Горски великан. Ние така или иначе благополучно преживяваме рядко случващите се. Бури, лавини и удари от мълнии, които ни спраща животът, но... Въпреки това отдаваме своето сърце на тързания от малките. Бръмбарчета на безпокойството толкова малки, че могат да бъдат. Смачкани с два пръста. За да преодолеем навика да се безпокоим, преди. Той да ни е надвил, нека да изпълняваме правило второ, не си позволявайте да се разстройвате заради. Дреболии, които следва да презирате и забравяте. Помнете, че животът е твърде кратък, за да го. Прахосваме за глупости. Глава 8. Закон, който ще постави извън закона Значителна част от вашето безпокойство Най-знаменитата за страхователна компания в света Лойтва Лондон е спечелила безчислени милиони от склонността на хората да Се безпокоят за неща, които се случват много рядко Лондонската Компания Лойд се обзалага с хората, които се обръщат към нея, че Нещастията за които те се безпокоят, никога няма да се случат. Обаче, фирмата не нарича това облок. Тя нарича това застраховка. Тази огромна застрахователна компания процъфтява вече 200 години. И ако не се измени човешката натура, компанията ще. 20 съществува и процъфтява още 5 века, занимавайки се с. Застраховането на обувки. Кораби от нещастни случаи, които по закона. На големите числа се случват съвсем не толкова често, колкото си. Въобразяваме. Когато се оглеждам в изминалите десетилетия, аз... Разбирам, че голяма част от моето безпокойство е била създавана от... Въображението ми. Джим Грант ми е разказвал, че той също е преживял. Това... Той е владетел на фирмата «Джеймс А. Грант» в Нью-Йорк. Неговата фирма се занимава с търговия на «Едро» с портокали и. Грейпфрути от Флорида. Джеймс Грант организира експортирането на 10 до 50 вагона с плодове от Флорида наведнъж. Той ми каза, че порано обикновено се измъчвал от такива мисли, а мяко. Изведнъж стане катастрофа с влака? Ами, ако всичките ми плодове се. Разпилеят. Ами, ако изведнъж рухне мост, точно когато моите вагони. Преминават през него. Разбира се, плодовете били застраховани. Но. Той се безпокоял, че ако не бъдат навреме доставени, те ще загубят па. Зара си. Той така се безпокоял, че започнал да подозира у себе си язвана. Стомаха и се обърнал към лекар. Лекарът не намерил у него такава болест. С изключение на разклатени нерви. Изведнъж ме усени, разказваше той. И аз започнах да си задавам въпроси. Казах на себе си, послушай, Джим. Грант, колко вагона с плодове си доставил за тези години? Отговорът беше около 25 000. След това се запитах колко. Вагона са пострадали от катастрофи. Отговора беше, възможно е. 5. Тогава казах сам на себе си, само 5 от 25 000. Ти знаеш ли какво значи това? Съотношение едно 5000. С други думи по. Закона за големите числа, основа на опита, шансовете, че един от. Твоите вагони ще пострада с едно 5 0 Така че защо се безпокоиш? По закона на големите числа това няма да се случи, тази фраза. Отстрани 90% от моето безпокойство и ми даде възможност да. я последните 20 години спокойно и щастливо свръх. Моите и най-розови очаквания. За да надвиете навика да се безпокоите, преди той да ви е надвил. Изпълнявайте правило трето и изучавайте фактите. Попитайте себе си, какви са. Шансовете по закона на големите числа събитието. Заради което се безпокоя, някога да не се случи. Глава девети Съобразявайте се с неизбежното. По своя жизнен път ние попадаме в много неприятни ситуации. Които не можем да изменим. Те не могат да бъдат други. Пред нас стои. 21. Избор ние можем или да приемем тези ситуации като неизбежни и да се. Приспособим към тях или да погубим своя живот, протестирайки про. Тив неизбежното и е, възможно, да докараме себе си до нервен срив. Покойният Георг ви поставил фрамка и окачил на стената на. Своята библиотека в Бъкингамския дворец надпис с думите. Научи. Ме да не искам невъзможното и да не тъгувам за Непоправимото Същата мисъл е изразена от Шопенхолър По. Следния начин, достатъчният запас смирение има първостепенно. Значение при подготовката за пътешествието в живота. Очевидно, само едните обстоятелства не ни правят нито. Щастливи, нито нещастни. Важно е как ние реагираме на тях. Именно. Това определя нашите чувства. Всички ние сме способни да преживеем нещастието и трагедията и. Да ги победим, ако сме принудени да го направим. Може да ни се стори. Че не можем, но ние притежаваме вътрешни ресурси с поразителна сила. Които ще ни помогнат да понесем всичко, ако ги използваме. Ние сме. По-силни, отколкото ни се струва. Аз 12 години работих на ферма с добитък, никога обаче не съм. Забелязвал да се повиши температурата на джерийската крава от това. Че вали мокър сняг и е студено. Кравата не преживява заради това, че. Възлюбеният ти отделя твърде много внимание на друга крава. Животните спокойно понасят нощите, бурите и за това те никога не. Страдат от нервни сривове. Като отязва на стомаха и никога не се. Побъркват. Вие мислите, че аз проповядвам просто да се примирим с всички. Превратности на съдбата, които ще срещнем по пъти си? В никакъв. Случай. Това е истински фатализъм. Докато има възможност да... Изменим ситуацията в своя полза, дайте да се борим. Но когато здравия... Смисъл ни говори, че сме се сблъскали с нещо, което ще остане такова. Каквото е и не може да бъде друго, тогава, заради съхранението на. Здравия разум, не поглеждайте напред и не се оглеждайте, не скърбете. За това, което го няма. Дъж Пенни, основател на едноименна фирма, владещ мрежа от. Магазини из цялата страна, ми каза, аз не бих се беспокоил, ако даже. Загубя всички мои пари до последния цент, тъй като безпокойството с. Нищо не може да ми помогне. Обикновено правя всичко, което е по. Силите ми, а какви ще бъдат резултатите, само на Бог е известно. Хенри Форд ми каза приблизително същото, когато не мога да. Управлявам събитията, каза той, аз предоставям на събитията да се. Управляват сами. 22. Когато попитах Катакълер, президент на корпорацията, Крайслер, как избягва безпокойството, той отговори, когато се. Окаже в трудна ситуация, ако мога, правя всичко, което е по силите ми. Ако не мога нищо да направя, аз просто забравям за това. Никога не се. Безпокоя за бъдещето. Та зная, че нито един човек живееш на Земята. Не може да предвиди какво ще се случи в бъдеще. Съществуват толкова много сили, които ще влияят на това бъдеще. Никой не може да каже. Кое управлява тези сили? Никой не може да ги разбере. Тогава защо да? Се безпоколя за тях. Какелер би бил смутен, ако бяха го нарекли. Философ. Той просто е добър бизнесмен. Обаче той прилага в живота си. Унази философия, която е проповядвал епиктет в Рим преди 12 века. Съществува само един път към щастието, получавал епиктет. Римляните, за това е нужно само да престанете да се. Безпокоите за. Неща, които не са подчинени на вашата воля. Нито един от живеещите на Земята не притежава достатъчно. Емоционалност и енергия. За да се бори с неизбежното и едновременно. Да създава нов живот. Необходимо е да се избере едното или другото. Вие можете или да се прегънете под натиска на неизбежните снежни. Бури, на които ви подлага животът, или вие ще им се съпротивлявате и. Ще се пречупите. Аз наблюдавах това в своята ферма в Мисури. Бях посадил около... 20 дървета. Отначало те растяха поразително бързо. След това по. Време на снежна буря всяко клонче се покри с дебел слой лед. Вместо. Плавно да се огънат под тежеста, тези дървета гордо се съпротивляваха. И в края на краищата се счупиха, не издържаха тежкия товар. В резултат. Се наложи да ги унищожа. Те не бяха овладели мъдростта на северните. Гори Бях пътешествал стотици мили и с вечно зелените гори на Канада. Обаче нито веднъж не видях нито ела, нито бор счупили се пот. Тежеста на мокрия сняг или лед. Тези вечно зелени гори знаят как. Трябва да се огънат, как трябва да склонят своите клони, как да се. Примирят с неизбежното. Майсторите на Жилжицо учат своите ученици да се угъват като. Върба, а не да се съпротивляват като дъб. Какво ще се случи с вас и с мен, ако се съпротивляваме на ударите? На живота, вместо да ги поглъщаме. Какво ще стане, ако ние се откажем? Да се огъваме като върба и опорито се съпротивляваме като дъб? Отговорът е много прост. Ще си създадем редица вътрешни конфликти. Ще бъдем обезпокоени, напрегнати, силно възбудени. Нервите ни ще. Бъдат разклатени. Ако отидем още по-нататък и отхвърлим жестоката действител. 23 три ност, която ни обкръжава, укривайки се в измисления свят, създаден от. Нашето въображение, ние ще се побъркаме. Задана надвиете навика да се безпокоите преди той да ви е надвил. Изпълнявайте правило четвърто, съобразявайте се с неизбежното. Глава X не си позволявайте да потенете в. Неприятности. На време си подайте команда. Стоп. Иска ли ви се да знаете как се правят пари на Острит? Предполагам, че това се иска на милиони хора. И ако аз знаех отговора. Тази книга би струвала десетки хиляди долара. Има, обаче, една хубава. Идея, която използуват много финансисти. Ето какво ми разказа за това. Робъртсон, съветник на Борсата по влоговете пристигнах в Нью-Йорк, имайки 20 000 долара, които ми. Бяха дали приятелите ми за игра на борсата. Аз мислех, че знам всички. Трансмисионни ремъци на този механизъм, но загубих всичко до. Последният цент. Наистина, имаше и удачни ставки, но в края на... Крайщата загубих всичко. Не бих преживявал така тежко, ако това бяха. Мои пари. Чувствах се ужасно, тъй като бях загубил парите на моите. Приятели, въпреки че те бяха богати и можеха да преживеят това. Аз се борях от срещата с тях след всичко, което се случи, обаче за. Мое очудване, телеко се отнесоха към загубата и запазиха своя. Оптимизъм. Играех по принципа спечелил, загубил, осланяйки се основно на. Късмета си и на мнението на другите хора. Както е казал екс Филишс, аз. Играех на борсата със своите уши. Започнах да обмислям ситуацията и. Реших, че преди да се върна на борсата отново, съм длъжен да проумея. Всичко до края. Удаде ми се да се запозная с най-удачния играч в кастл. Разчитах, че много ще узне от него, тъй като той имаше репутацията. На човек, който с успех играе на борсата в течение на много години, а... Това не може да бъде просто късмет. Той ми зададе няколко въпроса за... Това как съм водил своите операции, а след това ми съобщи онова, което... Аз смятам за най-важния принцип във финансовите мероприятия. Той Тойка. За... За всяка финансова операция аз предвиждам момент, когато си давам. Команда СТОП. Това означава, че курсът на акциите, когато падне на 5% от стоиността, те автоматически се продават. Загубите се. Ограничават от 5 пункта. Ако вашата сделка се окаже добре премислена, вие можете да. 24, спечелите 10. 15 или 50 пункта. Следователно, ограничавайки се в загубването на 5 пункта, вие можете да сбъркате в. Половината от сделките и все пак ще спечелите много пари. Аз последвах незабавно неговият съвет и го спазвам и до ден. Днешен, което позволи на мен и на моите клиенти да спечелим хиляди. Долари. След известно време разбрах, че принципът спри на време. Може да се използва не само в борсата. Започнах да използвам този. Подход и за други проблеми. Например, имах дни, когато закусвахме заедно с приятеля ми. Но той много често закъсняваше. Накрая аз му казах, ще чакам. Точно 10 минути. Ако се забавиш. Повече от това време, дори са. Една минута. Изхвърлям закуската в реката и си отивам. Колко ми се иска на млади години да бях умел да сдържам? Своето нетърпение, раздразнение, умствено и емоционално. Напрежение. Защо не ми стигаше здрав смисъл трезво да оценявам? Всяка ситуация, заплашваща да ме изведе от състоянието на. Душевно равновесие, защо не си казвах, дел Карнеги, защо се? Вълнуваш заради дреболии? Защо, действително? Когато Б. Франклин бил на 7 години, направил грешка. За. Която помнел 70 години. Тогава на него безумно му се искало да има. Свирка. Той влязъл в магазина за играчки и поставил всички свои. Парината здяха, поискал свирка, без даже да попита за цената. Когато се прибрах вкъщи, Писал той на свой приятел 10. Години по-късно започнах да се разхождам с къщата и да си свиря. Много доволен от своята покупка. Но когато по-големите ми братя. И сестри узнаха, че съм заплатил за свирката много повече. Отколкото тя струва, те ми се присмиваха. От досада аз заплаках. Години по-късно, когато Франклин станал световно известен. И бил посланик на САЩ Франция, той още помнял този случай. Когато станах възрастен, разказвал Франклин и виждах. Постъпките на хората, разбрах, че много, твърде много хора плащат. Скъпо за придобиването на свирката. Накратко казано, голяма част от нещастията на човечеството е обусловена от неправилната. Оценка на нещата от това, че те твърде скъпо плащат за свирката. Както е написано в британската енциклопедия Левтой. През последните 20 години от живота си е бил най-почитания човек. В света от 1890 година до 1910 година не спирен поток от. Почитатели е ходил на поклонение в ясна поляна, за да зърне лика. Мо, за да чуе глас му, да се докосне до дрехите му. Всяка дума, която е произнасил, се е записвала. Но що се отнася до живота? 25. Обикновеният живот, тук Толстой е проявявал по-малко здрав. Смисъл за своите 70 години, отколкото Франклин на 7 години. У него въобще не е имало здрав смисъл. Ето какво имам предвид: Толстой се оженял за девойка, която много обичал. Те били. Толкова щастливи, че заставали на колене и молели Бога да продължи. Колкото може повече неземното им блаженство. Но София Андреевна. Била по натура много ревнива. Тя се прообличала като селянка и следяла. Всяка стъпка на мъжа си, даже когато се разхождал в гората. Между тях. Избухвали ужасни кареници. Тя започнала да го ревнува даже от... Собствените му деца. А какво правил устой? Не го обвинявам за това, той чупел. Мебелите, бидейки достатъчно раздразнен. Но правил и по-лошо. Водъл. Личен дневник, в който хвърлял цялата вина върху жена си. Това била. Неговата свирка. Той искал бъдещите поколения да го оправдаят та. Вината да прехвърлят върху жена му. Какво правила София Андреевна в отговор на това? Тя разбира се. Касала страниците от дневника му и ги горяла. Започнала да води свой. Дневник, където го считала за негодяй. София Андреевна написала даже. Роман, кой е виновен, в който представила своя мъж като дявол, а себе? Си като светица. И какъв е резултатът? Тези двама души превърнали. Дума си в онова, което той нарича по дом. Очевидно има няколко причини. Една от тях е било изгарящото. Желание да се направи впечатление на околните. Да, ние сме тези. Потомци, за чието мнение те се безпокояли. А много ли се замисляме? Кой от тях виновен? Не, ние си имаме достатъчно свои проблеми, за да си губим. Времето, мислейки зато устой. Ето цената, която тези двама нещастни. Хора са заплатили за свирката. 50 години живот в ада, само за това, че. У нито един от тях не се намерил здрав разум да каже, спри. Нито един от тях не казал, време е незабавно да спрем. Ще пропилеем живота. Си. Веднага да кажем стига. Аз твърдо вярвам, че познаването на реалната мярка на нещата се. Явява най-великата тайна за придобиването на спокойствие. И съм. Уверен, че ние можем да се избавим от 50% от огорченията, ако. Веднъж. установим за себе си златното правило да определяме кои неща. Представляват за нас жизнена ценност. И така, за да наживем навика си за чувството за безпокойство. Преди то да ни е пречупило, нека да вземе на въоръжение петото. Правило, на време се спрете и си задайте три въпроса. 26. Едно, доколко е действително важно това, за което. Се безпокойте. Две, в кой момент съм длъжен да кажа спри. По. Отношение на нещата, предизвикващи безпокойство и. Да поставя точка. Три. Колко плащам за тази свирка? Не съм ли? Заплатил вече повече, отколкото струва тя? Глава 11. Не издребнявайте. Дъкаруер, учен, загубил 40 000 долара, всички свои. Спестявания, когато банката, в която ги държал, Обявила банкрута си. Когато някой го питал, знае ли, че е загубил всичките си пари, каруер. Отговарял, да, чух, продължавал работата си. Загубата той съвсем. Изхвърлил от паметта си и никога повече не си спомнял за нея. Аз съжалявам за това, че не съм посещавал школата на Дъжа. Вашингтон в Нью-Йорк и не съм се учил от доктор Паул Беренд -Вастен. Преподавател о който се учил Алън Сундърс. А Съндърс разказвал как неговият преподавател в курса по хигиена дал на учениците си. Един от най-ценните си уроци. Веднъж сутринта нашата група дойде на занятия в лабораторията, където се намирал доктор Берендвастън. Накрая на масата му имаше бутилка мляко. Ние седнахме и я загледахме. Недоумявайки какво отношение може да има млякото към курса по. Хигиена. Изведнъж мистър Берендвастан стана и запокити бутилката с. Мляко в умивалника бутилката се разби и млякото се разля. А той? Викна, не плачете за разлятото мляко. Изгубеното няма да се върне. След това ни накара да се приближим до умивалника и да погледаме. Парчетата от разбитата бутилка. Хубаво погледайте, ни каза той, искам да запомните този урок. За цял живот. Вие виждате, че всичкото мляко се разля и колкото и да. Вдигате шуми да си скубате косите, нито една капка няма да се върне. Назад. Ако бяхме взели някои предпазни мерки, можехме да запазим. Млякото. Но сега е твърде късно. Всичко, което можем да направим. Това е да го отпишем, да го забравим и да преминем към понатътъщна. Работа Аз забравих геометрията и латинския, каза Асундърс, а този. Неголям урок запомних за цял живот. Той ми позволи да... Внимавам в. Практическия си живот повече, отколкото всичко друго, на което ме. Бяха учили във Висшето училище в течение на четири години. Научи ме по. 27. Възможност да не разливам млякото, но ако това се случило напълно. Да забравя и никога да не си спомням. Винаги съм се възхищавал от покойния, разшедър притежаващ. Таланта да осветява старите истини интересно и по новому. Той бе. Издателят на филаделфийски бюлетин. Веднъж, обръщайки се към. Випускниците на колежа, той казал, някой от вас скоро да е цепил. Дърва. Вдигнете ръце. Бълшинството от учениците вдигнали ръце. След това той попитал, А случвало ли ви се да цепите с търготини? Такива нямало. Разбира се, да се цекят с не може. Тире. Възкликнал Шедър. Те са вече нацепени. Същото е и с миналото. Когато си спомняте и преживявате случаи, които вече са станали из... Които вече свършено, вие просто се опитвате да цепите с търготини. Разбира се, всички ние извършваме грешки и нелепи постъпки. Е, и... Какво? Кой не ги извършва? Даже Наполеон е претърпял поражения в... Една трета от най-важните сражения които е провел. Може би. Средното аритметично от нашите поражения в живота е не по-лошо от това на Наполеон. Кой знае? Във всеки случай, цялата кралска конница и цялата кралска войска не могат отново да върнат миналото. И така, дайте да запомним правило шесто, не се опитвайте да издръбнявате. Не цепете. Стърготини. Заключение на част 3. Правило едно. Надвивайте на чувството за безпокойство. Постоянна заетост. Активната дейност ето едно от най-добрите Средства за лечение. Правило 2. Не се безпокойте за драболии, не допускайте вашето. Щастие да се разруши заради незначителни неща. Правило 3. По отношение на безпокоящите ви обстоятелства. Прилагайте законите на теорията за вероятностите. Запитайте. Се, каква е вероятността това изобщо да се случи? Правило 4. Примирате се с неизбежното, ако знаете, че обстоятелствата са извън вашата власт и вие не можете да ги измените. Или поправите. Кажете си да, това е така и не може да бъде друго рече. Правило 5. Умейте на време да спрете, решете за себе си каква. Мярка безпокойство можете да си позволите по отношение на дни или други обстоятелства и не се разплащайте с по-голяма цена. Правило 6. Нека миналото само себе си погребе. Не цепете. Наново стърготините. 28 частви 7 правила за изработване на такова. настроение, което ще ви донесе душевно. Спокойствие и щастие. Глава 12 9 думи, които могат да прообразят вашия. Живот. Преди няколко години при едно интервю по радиото ме помолиха да отговоря на следният въпрос. Кой е най-важният урок? Който сте получили през живота си? Да отговоря ми беше лесно най-ценният урок, който бях освоил. В живота си е осъзнаването въжността на това, което мислим. Кажи! Ми какво мислиш и аз ще ти кажа какъв си. Нашите мисли определят. Особеностите на нашата личност. Нашето отношение към живота. Това е факторът, определящ съдбата ни. Емерсон е казал, човек е. Това, което мисли в течение на деня. Нима, той може да бъде нещо. Друго. Сега вече зная, извън всяко съмнение, че най-големият проблем – С. Който се сблъскваме, в действителност едва ли на единственият. Проблем, с който ние с вас имаме работа, това е изборът на правилно. Умонастроение. Ако сме способни да направим този избор, ние ще се. Окажем на пътя към решаването на всички свои проблеми. Великият Философ Марк Аврелий, който управлявал Римската империя, е. Изразил тази мисъл в девет думи. Девет думи. Които могат да. Определят вашата съдба, нашият живот е това, което ние. Мислим за него. Наистина, ако мислим за щастието, ние се чувстваме щастливи. Ако ни посещават печални мисли, ние тъжим. Ако в нашите мисли присъства страхът, ние се страхуваме. Ако мислим за болести, напълно. Възможно е да се разболеем. Ако мислим за неудачите в нещо, навярно ще. Претърпим фиаско. Ако сме потънали в жалост към себе си, всички ще. Не избягват. Вие не сте това, е казал Норман Винсент Пил, което. Мислите за себе си. Вие сте именно това, което мислите. На вас ви се струва, че аз ви пропагандирам примитивно. Оптимистично отношение към всички ваши проблеми? Не, за съжаление. Животът не е толкова прост. Но аз съм за това, че ние сме длъжни да. Изработи му себе си положително, а не отрицателно отношение към обкръжаващия ни свят. С други думи, ние следва да се погрижим за решаването на своите. 29 проблеми, но не и да проявяваме безпокойство по този повод. В какво се? Състои разликата? Нека да иллюстрирам тази мисъл. Всеки път, когато пресичам. Някоя нюйоркска. йоркска Улица с интензивно движение, аз се грижа за това да не. Попадна под някоя кола, но това не ме хвърля безпокойство. Да се. Грижиш, това означава да съзнаваш в какво се заключват нашите. Проблеми е и спокойно да вземаш мерки за тяхното разрешаване. Да. Проявяваш безпокойство, това означава непрекъснато движение в кръг. Старателно довеждащо ни до изтъпление. Преди много години бях прочел голяма книга, която остави. Неизлечима следа в моя живот. Тя се наричаше «Как мисли човекът». Нейният автор е Джеймс Лейна Лън, и ето какво е написано там. Човекът е открил, че когато изменя своето отношение към нещата. И към другите хора, те също се изменят по отношение към него. Достатъчно е човек корено да измени своите мисли и той с удивление. Ще види как бързо се изменят материалните условия на неговия живот. Хората притеглят към себе си на онова, което искат, а онова, каквото са. Те самите е божеството, определящо нашите съдби, е заключено в нас. Самите. То, това е нашата истинска същност. Всичко, което човек. Достига, се явява пряк резултат на неговите собствени мисли. Човек е способен да се издигне, да победи или да достигне успех, само ако издигне. Своите мисли Той може да остане слаб, жалък и нещастен само ако се. Откаже да възвиси своите мисли. Както е казано в книгата на битието, Творецът е дал на човека. Власт над цялата огромна земя. Безусловно, това е велик дар. Но на мен... Не са ми нужни такива свръхцарски прерогативи. Всичко, което аз искам, е да придобия власт над самия себе си. Власт над своите мисли. Над своите страхове, власт над своя разум и над своята душа. И най. Забележителното, аз зная как да достигна тази власт в удивителна. Степен и когато поискам. За това трябва просто да управлявам своите. Действия, а те на «свои ще окажат влияние на моите реакции. И така, нека си спомним следните думи на Уилям Джеймс, много от Това, което наричаме зло. Често може да се обърне в ободряващо и Вдъхновяващо добро по пътя на простата промяна на умонастроението. Настрадащия, от страх и отчаяние трябва да се премине към борба. И тъй, нека се борим за своето щастие. Нека да започнем да се борим за своето щастие на основата на. Оптимистичното конструктивно мислене. За това аз ви предлагам. Програма, която трябва да. Изпълнявате всеки ден. Тя се нарича именно днес. Тридесет именно днес. Едно именно днес аз ще бъда щастлив. Това означава, че ще се. Ръководи от думите на Абрахам Линкълн, който е казал, че Бълшинството хора са щастливи примерно толкова, колкото са пълни. С решимост да бъдат щастливи. Щастието е заключено вътре в нас. То не е резултат от външни обстоятелства. Две, именно днес аз ще се постарая да се приспособя към този. Живот, който ме обкръжава, а няма да се опитвам да приспособя всичко. Към своите желания. Ще приема моето семейство, моята работа и... Обстоятелствата на моя живот такива, каквито са и ще се постарая да се. Приравня към тях. Три именно днес а ще се погрижа за своя организъм. Ще направя. Гимнастика ще се погрижа за тялото си, правилно ще се храня, ще се. Постарая да не принасям вреда на своето здраве и да не го пренебрегвам. За да стане моят организъм идеална машина за изпълнение на моите. Изисквания. Четири, именно днес, аз ще се постарая да отделя внимание на. Развитието на своя разум. Ще изуча нещо полезно. Няма да бъда лентяй. Фумствено отношение. Ще прочета това, което изисква усилия. Размисъл и съсредоточаване. Пет именно днес ще се заема с равствено самоусъвършенстване. За това разчитам да осъществя три неща, ще направя за някой нещо. Полезно, но така, че той да не знае за това, ще направя поне две неща. Които не ми се иска да правя, просто за упражнение, както съветва. Уилям Джеймс Шест ще се постарея да изглеждам колкото се може по-добре, по. Възможност ще облека онова, което най-много ми отива, ще разговарям. С тих глас, ще се държа любезно, ще бъда щедър на похвали, ще се. Постарая да не критикувам, да нямам претенции към никого и да не се. Опитвам никого да управлявам или да превъзпитавам. Седем, именно днес аз ще се постарая да живея само за днешния ден. Няма да се страня да решавам проблемите на целия си живот изведнъж. В течение на 12 часа ще мога да правя такива неща, които биха ме хвърлили в ужас, ако би ми се наложило да се занимавам с тях цял живот. 8. Именно днес аз ще набележа програма за своите работа ще си. Запиша какво имам да направя всеки час. Възможно е да не мога да. Следвам точно тази програма, но ще се съставя. Това ще ме избави от две. Злини, Привързаност и нерешителност. 9 именно днес ще. Прекарам половин час в спокойствие и самота. И ще се постарая да се отпусна. 31 10. Именно днес няма да се страхувам и особено няма да се. Страхувам да бъда щастлив, да се наслаждавам на красотата, да обичам и. Да вярвам, че онези, които обичам, ме обичат. Ако вие искате да изработите у себе си настроение. Което ще? Ви донесе спокойствие и щастие, изпълнявайте правило първо. Мислете и се дръжте жизнерадостно и вие ще. Почувствате себе си жизнерадостно. Глава 13 Стремежът да си разчистим сметките струва. Твърде скъпо Когато ненавиждаме своите врагове, ние им даваме власт над себе. Си, те въздействат на нашия сън, апетит, кръвно налягане, нашето. Здраве и щастие. Нашите врагове биха затанцували от радост, ако... Знаеха колко безпокойство, тързания и неприятности ни доставят. Нашата ненавист не им носи вреда, но тя превръща нашите дни и нощи. В кошмари. Как мислите, кой е казал следните думи, ако егоистичните? Хора се опитат да ви използват за свои цели, зачеркнете ги от кръга на. Своите познати, но не се опитвайте да си разчистите сметките с тях. Опитвайки се да си разчистите сметките, вие нанесете голяма вредана. Себе си, а не на тези хора? Като че ли тези думи са произнесени от? Някакъв идеалист с прекрасна душа? Нищо подобно, тези думи са се. Появили в бюлетина? Пускан от полицейското управление на град. Милоки, с какво може да ви навреди опитът да си разчистите сметките? Това е опасно в много отношения. Съгласно статията, публикувана в Списание лайв, това може даже да подкопае вашето здраве. Статията е казано главно особеност на личността, страдаща от». Хипертония е злопаметността. Когато злопаметността става. Хроническа, тя предизвиква хроническа хипертония и сърдечни. Заболявания. И така, надявам се, че вие разбирате, че когато Христос е казал, обичайте вашите врагове, Той е проповядвал не само правилни етични. Принципи. Той така също е проповядвал и принципите на медицината. На 20 век думите на Христос, прощавайте седем пъти по. 70 пъти ще ви помогна да се опазите от повишено кръвно. Налягане, сърдечни заболявания, язва на стомаха и много други болести. Ние не можем да бъдем толкова свети, за да. Обичаме своите врагове, но заради своето собствено. Здрави щастие, нека поне да им простим и да. 32. Забравим за тяхното съществуване. Това е най-мъдрото. Което можем да направим. Това, че са ви обидили или украли, е казал конфуци, нищо не. Значи. Ако вие не си спомняте постоянно за него, веднъж аз попитах сина. На генерал Айзенхър, Джон, бил ли е неговият баща злопаметен? Не. Отговори той, татко никога нито минута не мисли за онези хора. Които са му неприятни. Съществува старинна поговорка че е глупак този, който не може да се разсърди, но е онзи, който не иска да бъде сърдит. Навярно, ние можем да се научим да прощаваме и да забравяме своите врагове. За това трябва да се увлечем от някакво важно и възвишено дело. Тогава оскърбленията и враждата, които срещаме в живота си няма да имат никакво значение, защото ние ще помним само. Своята работа. Епиктет още преди 19 века е забелязал, че ние. Обикновено женем плодовете на онова, което сеем. Кой знае защо? Съдбата почти винаги ни заставя да се разплащаме за нашите злодеяния. В крайна сметка е казал епиктет, всеки човек заплаща за своите престъпления. Човек, който помни това, няма да се сърди на никого. Няма да негодува срещу никого, няма да се кара на никого, няма да. Обижда никого и няма да ненавижда никого. Вероятно, нито един държавен деятел в историята на Америка не е. Бил подложен на толкова оскърбления, ненавист и лъжа. Както Линялн. Обаче Линялн, съгласно класическата биография на Херндорн, никога. Не съди за хората на основание на това, харесват ли му или не му. Харесват. Ако е трябвало да осъществи някакво важно мероприятие, той е можел да го възложи даже на. Своя враг, ако той бил подходящ за това. Ако някой човек го е оклеветил или се е държал грубо с него, но независимо от това се явявал с най-добрата кандидатура за дадена. Длъжност, то Линдвялн го е назначавал без колебание, като че ли това е. Бил най-добрият му приятел. Аз не мисля, че той някога е уволнил човек. Заради това, че е бил негов враг или от отнеприязан към него. Линдвялн не бил подложен на обвинения и оскърбления и от онези. Същите хора, които са заемали в неговото правителство високи. Постове Макклелан, Сюарт. Сетена ни Чейс. Обаче по думите на Херндорн, адвокатът, линкъл не считал, че нито един човек не трябва. Да бъде хвален, ни. То порицаван за това, което е направил или не е. Направил, защото всички ние така или иначе сме подложени на. Влиянието на условията, обстоятелствата, околната среда, образованието. Освоените навици и наследствените черти. Именно тези фактори. 33. Формират човека и го правят такъв. Какъвто е и какъвто ще остане. Завинаги. Възможно е Линкълн да е бил прав. Ако вие и аз бяхме унагледили. Физическите. Психическите и емоционалните особености, които са. Унагледили нашите врагове. И ако животът се отнесъл с нас така, както. И с тях, ние не бихме могли да се държим другояче. Както нерядко е. Говорил Кларенс Дароу, всичко да знаеш, значи всичко да разбираш и". Това не оставя място нито за обвинение, нито за осъждане. Затова. Вместо да ненавиждаме нашите врагове, нека да ги съжалим и да. Поблагодарим на господа за това, че животът не ни е направил такива. Каквито са те, вместо да осъждаме нашите врагове и да им отмъщаваме. Да се отнесем към тях с разбиране, да проявим съчувствие, готовност да. Им помогнем и в И така, за да изработим у себе настроение. Което ще ни. Донесе душевно спокойствие и щастие, помнете правило второ, никога не се опитвайте да си разчистите сметките. С вашите врагове, защото с това вие ще допринесете. За себе си много повече вреда, отколкото на тях. Нека. Да постъпваме като генерал Айзенхър, никога не. Мислете нито минута за онези хора, които са ви. Неприятни. Глава 14. Ако вие направите така, никога няма да. Страдате от чуждата неблагодарност. Христос е изцерил десет прокажени за един ден. Но колко от тези? Прокажени са се върнали понедамо. Благодарят. Само един. Вие можете. Да прочетете за това в Евангелието от Лука. Когато Христос се обърнал към своите ученици и ги попитал, къде са деветимата? Се. Оказало, че всички си отишли. Скрили се без всякаква благодарност. Позволете ми да ви задам един въпрос. Защо вие и аз, и бизнесменът от? Тексас очакваме повече благодарност за своите неголеми услуги. Отколкото е получил Христос? А когато работата се отнася до пари? Тук положението е още по. Безнадежно. Чарлз Шваб ми е разказвал как веднъж той спасил един. Банков касиер, който спекулирал на борсата с пари, принадлежащи на Банката Шваб внесъл своите собствени пари, за да спаси този човек от Затвора Бил ли е касиерът благодарен за това? Да, но това продължило. Недълго по-късно той се опълчил срещу шваб, хулял го и го оклеветил. Него – същия човек, който го спасил от затвора. 34 ето така стоят нещата. Човешката натура винаги е била човешка. И едва ли тя ще се измени в продължение на вашия живот? Защо да нея? Приемем такава, каквато е? Защо да не се отнесем към това също така? Реалистично, както Марка Врели, един от най-мъдрите хора, които някога са управлявали Римската империя. Веднъж той записал своя. Дневник. Днес аз се срещам с хора, които твърде много говорят хора. Съсредоточени върху себе си, егоистични и неблагодарни. Но мен това не. Ме удивява и не ме безпокои, тъй като аз не мога да си представя света. Без такива хора. Това е разумно, но не е ли така? Ако вие и аз през всичкото време. Мърморим по повод на неблагодарността, токога да обвиняваме в това, човешката натура или непознаването и кратко, за това нека не чакаме. Благодарност. Тогава, ако някой около нас изведнъж ни благодари, това. Ще бъде чудесна изненада. А ако не я получим, няма да бъдем огорчени. Ето първия тезис, който се опитвам да подчертая в тази глава. За хората естествено да забравят за благодарността. Затова, ако чакате благодарност, вие си готвите много. Огорчения. Има само един начин да заслужите любов да престанете да я. Изисквате и да започнете да дарявате любов, без да се надявате на. Благодарност. Така разсъждават непрактичните идеалисти, витаещи в облаците. Нищо подобно. Това е просто здравият смисъл. Това е добър. Способ за вас и за мен да придобием щастието, за което? Мечтаем. Аз. Зная. Така беше и в моето семейство. Майка ми и баща ми с радост. Помагаха на другите. Ние бяхме бедни и винаги имахме дългове. Но... Въпреки това, моите родители всяка година се изхитряха да пръшат пари. В приюта за сираци в Консилблавс, щата Йова. Майка ми и баща ми. Никога не бяха посещавали този приют. Вероятно, никой не име. Благодарил за техните пожертвувания, освен с писмо. Но те бяха. Богато възнаградени, тъй като изпитваха радост, оказвайки помощ на. малките деца. Не желайки и неочаквайки в отговор благодарност. След заминаването ми от къщи, аз всяка година изпращах на баща. Ми, майка ми чек по случай рождество и ги молех да си кукят нещо. Приятно. Но те рядко харчеха тези пари за себе си. Когато пристигах. При тях няколко дни преди рождество, баща ми ми разказваше, че е. Купил въглище и продукти за една бедна вдовица. Която имала много. Деца и малко пари. Каква радост изпитваха моите родители, правейки? Тези подаръци. Радост от това, че даваха, не очаквайки нищо замяна. Аз съм уверен, че моят баща почти съответства на описанието на. 35. Идеалният човек, направено от Аристотел човек, напълно заслужил пра. Вото на щастие! Идеалният човек, е казал Аристотел, изпитва радост. От това, че прави благодеяние на другите, но се срамува да приеме бла. Годеяние от другите. Възвишените натури творят добро, нишите на. Тури го приемат. Ето втория тезис, който се опитвам да ви подчертая в тази глава. Ако искаме да придобием щастие, нека да прекратим. Да мислим за. Благодарността или за. Неблагодарността, а да извършваме благодеяние. Заради вътрешната радост, която изпитваме при това. В течение на хиляди години родителите си скубят косите от Неблагодарността на децата си. Даже Шекспировият крал Лир възкликва толкова поболно. Отколкото да те ухапе змия, е да имаш неблагодарно дете. Но защо децата трябва да бъдат благодарни, ако ние не сме? Възпита ли от тях това чувство? Неблагодарността е естествена, като. Плевел благодарността е подобна на розата. Тя трябва да се отглежда, да. И кратко се трепери. Ако нашите деца са неблагодарни, то кой е виновен? Може би ние. Самите. Ако ние никога не сме ги учили да изразяват благодарността. Към другите... Как можем да очакваме от тях благодарност по отношение? Към нас. Самите. За да избегнете огорченията и безпокойствата по поводна. Неблагодарността изпълнявайте правило трето, а вместо да преживявате заради. Неблагодарността, но очаквайте благодарност. Помнете, че Христос е изцелил десет прокажени за един. Дени само един му се отблагодарил, защо ни е трябва. Да очакваме повече благодарност, отколко е получил. Христос. Ба, помнете, че единственият способ да придобиете. Щастие това е да не очаквате благодарност, а да. Творите добро заради собствената радост. Впомнете, че благодарността, това е такава черта. На характера, която трябва да се възпитава. За това. Ако искаме нашите деца да ни бъдат благодарни, ние, трябва да ги научим на това. Глава 15 Бихте ли отдали това, което имате за един? 36 милион долара? Списанията им беше публикувана статия за един сержант. Който е бил ранен в сражение при Гладалканале. Пърчето снаряд. Попаднало в гърлото му, след това седем пъти преливали кръвна. Сержанта. Той написал бележка на лекаря, питайки, ще живее ли? Лекарят отговорил, да. Сержантът написал друга бележка, в която? Питал, ще мога ли да говоря? Отговорът на лекаря отново бил. Утвърдителен. Тогава раненият написал следната бележка, тогава за... Какъв дявол се безпокоя? Защо вие още сега не се спрете и не си зададете въпроса? За какъв? Дявол се безпокоя? По всяка вероятност ще разберете, че поводът ви е относително несъществен и незначителен. В нашият живот около 90% е хубаво и правилно и около 10%. е. Лошо ако искаме да бъдем щастливи, то за това е нужно само да. Съсредоточим вниманието си на хубавото и да не мислим за лошото. Ако искаме да се безпокоим, да се огорчим, да се разболеем от язвана. Стомаха ние трябва да се съсредоточим върху 10%. Неприятности и да игнорираме 90% светло и. Радостно в нашия живот. Вие бихте ли продали своите две очи за 1 милиард долари? Каква сума бихте поискали за вашите два крака? А за вашите ръце? А за... Слухави? ви? Скъпи ли са ви децата? А вашето семейство? Мислено съберете. Всички ваши достояния и вие ще разберете, че не бихте отдали онова. Което имате за всички богатства на рукфелеровци. Фордовци и... моргановци взети заедно. Но ценим ли ние всичко това? Разбира се... Не. Както е казал Шопенхълър, ние рядко. Мислим за това, което имаме. Но винаги се безпокоим за онова, което нямаме. Действително. Склонността рядко да мислим за онова, което имаме, но винаги да се. Безпокоим за онова, което нямаме, е най-голямата трагедия на Земята. Вероятно тази склонност е допринесла на човечеството повече. Нещасти, отколкото всички войни и епидемии в историята, умението да. Виждаме положителната страна на всяко събитие, е казал доктор. Джонсън струва повече от хиляда фунта годишно. Обърнете внимание. Че тези думи са били казани не от професионален оптимист. Произнесъл Ге човек, живеещ в душевни мъки, нищета и глад течениена. 20 години и в края на краищата станал един от най-известните. Писатели на своето поколение и най-блестящия събеседник на всички. Времена Логан Пълси Смит е вложил най-дълбоката мъдрост в няколко. Думи като е казал, живота трябва да си поставяме две цели. Първата 37 цел осъществяване на онова, към което се стремим. Втората цел. Умение да се радваме на достигнатото. Само най-мъдрите представители. На човечеството са способни да достигнат втората цел. Ако вие искате да престанете да се безпокоите и да започнете да. Живеете истински, изпълнявайте правило четвърто, пресмятайте своите удачи, а не своите. Неприятности. Глава 16 Намерете себе си и бъдете такъв, какъвто. Сте, помнете, че на Земята няма друг такъв човек. Като вас. Каквото и да се случи, винаги бъдете каквито сте. Този проблем. Да искаш да бъдеш самия себе си е стар като света, казва доктор. Джеймс Гордон Джилки. И толкова универсален, колкото човешкия. Живот. Нежеланието да бъдеш себе си се явява скрита причина за много. Неврози и комплекси Анджело Патри е написал 13 книги. Хиляди статии за възпитанието на децата. Той казва, по-нещастене. Онзи човек, който жадува да стане някой или нещо друго, отколкото. Унази личност, която е той по своите физически и психически. Дадености Този стремеж да бъдеш някой друг е особено разпространен в Холивуд Самоот, един от най-известните режисьори на Холивуд. Разказвал, че най-големите трудности с младите честолюбиви актьори. Възниква ли при него заради този проблем да ги застави да бъдат самите? Себе си. Те всички искали да станат второстепен на Лана Търнър или... Третостепенен. Кларк Гейбъл. На публиката вече е позната тяхната. Ярка индивидуалност непрестанно им повтарял само от и сега тя. Иска нещо друго. Преди поставянето на такива филми като «С Богом, Мистър Чипс» и «За кого звънят камбаните» само от много години е работел в Сферата на търговията с недвижимо имущество, подготвящи кадри за Агенти по пластмента Той заявява, че едни и същи принципи са. Приложими и към света на бизнеса, и към света на киното. Вие нищо. Няма да постигнете, ако през цялото време правите маймонджилъци. Не. Трябва да бъдете папагали. Опитът ме научи, каза само от че най. Целесообразното е колкото може по-бързо да се избавим от хората. Който се изобразяват такива, каквито не са. Неодавна попитах Пол Бойнтън, Ръководител на отдел Кадрина. Голямата нефтена компания са окони ако в какво се състои най 38. Голямата грешка на хората, които се обръщат към него по повод. Работата. Той беше длъжен да знае, беше беседвал с повече от 60 000 човека, търсещи работа, а освен това той беше написал. Книга, озаглавена 6 начина да получим работа. Той отговори, най-голямата грешка на хората, търсещи работа, се състои в това. Че те изискват да се представят не такива, каквито са, вместо да се. Държат непринудено и да бъдат съвършено откровени, те често се. Стараят да дават такива отговори, които, както те си мислят, вие. Искате да чуете. Но това не сработва, защото лъжци на никого не са. Нужни както и фалшивите монети. Когато Джин отри се стараел да се избави от своята сайки акцент. И уверявал, че от Нью-Йорк хората само се смели за гърба му. Но. Когато започнал да свири на своето банджо и да пее кълбойски балади. Било положено началото на неговата кариера. Джин отри станал най. Популярният света кълбой както в киното, така и в радиото. Вие сте нещо съвършено ново в този свят. Радвайте се на това. Използвайте по най-добър начин това, което ви е дала природата. В крайна сметка, всяко изкуство е автобиографично. Вие можете да пеете. Само със своя глас. Вие можете да рисувате само със своята ръка. Трябва да бъдете такива, каквито са ви направили вашият опит. Вашата. Среда и вашата наследственост. Каквото и да се случи, вие сте длъжни да. Свирите на своя малък инструмент в оркестъра на живота. Емерсон в своето есе «Доверие към себе си е писал» в душевния. Живот на всеки човек настъпва такъв момент, когато той стига до. Обеждението, че зависта се поражда от невежеството, че. Подражанието е самоубийство, че човек, иска или не иска, трябва да се. Примири със себе си, както и с предопределената му съдба, че с каквито. Блага да изобилства Вселената, той няма да намери насъщният хляб, ако Прилежно не обработва своето късче земя. Силите, заложени в него. Нямат подобни в природата и само на него самия му е дадено да знаена. Какво е способен, а това няма да се изясни, докато той не изпита себе. Си за да изработите у себе си отношение към живота, което ще ви донесе спокойствие и ще ви освободи от безпокойството. Изпълнявайте правило пето, не подражавайте на другите, намерете себе си и. Бъдете какъвто сте. Глава 17. Ако сте получили лимон, направете си от. 39. Него лимонада. В периода на работа над тази книга аз веднъж посетих. Чикахския университет и беседвах с неговия ректор Робърт. Мейнард Хътчинс. Попитах го как преодолява безпокойството. Той отговори, винаги съм се стараял да следвам съвета, който ми е. Дал покойният Джулиус Розенвалд бивш президент на фирмата. Сирс Руби Кентко, когато ти дадат лимон, направи си от него. Лимонада. Именно така постъпва и знаменития педагог. Но глупакът постъпва обратно. Ако открие, че съдбата му е връчила Лимон, той се предава и казва Аз претърпях фиаско. Това е съдба. Нямам. Никакви шансове. След това продължава да се оплаква от живота. И да се опива от жалост към себе си. Но когато Лимон се падне на Умният човек, той казва, какъв урок мога да извлека от тази? Неприятност? Как мога да? Подобря своето положение? Как мога да? Превърна този лимон в лимонада. Знаменитият психолог Алфред Адлер посветил целият си живот на изучаване на човека и скритите му запаси от жизнени сили. Заявява, че едно от най-удивителните качества на човека е. Неговата способност да превръща минусите в плюсове. Веднъж бях на гости на един щастлив фермер от Флорида, на който му се беше отдало да превърне дори отровния лимон в Лимонада. Когато придобил фермата, той отначало бил доведен до. Отчаяние. Земята се оказала негодна за нищо. На нея не можело да. Се отглеждат плодове, нито да се развъждат свине. На участъка. Разтели само вековни дъбове и се развъждали гърмещи змии. Нова. Края на краищата го сенило. А какво ще стане, ако обърнем? Минусите в плюсове. Защо да не извлечем полза от гърмещите? Змии. За всеобщо удивление, той се заел с консервиране на месо от. Гърмещи змии. Ежегодно тя била посещавана от 20 000 човека. Неговото предприятие процъфтявало. Отровата, получена от зъбите на змиите, се отправяла в лабораториите и се използвала за приготвяне на антитоксичен имунен разтвор. Кожата на змиите се продавала на баснословни суми. От нея приготвяли дамски обувки и чанти. Аз видях, как консервираното месо от гърмящи зми се. Отправяше към клиенти от цел свят. Купих картичка с изглед от. Фермата я изпратих от пощенското отделение на селото, което беше преименувано и наречено гърмяща змия в чест на човека. Превърнал отровния лимон в сладка лимонада. Тъй като съм пътувал из цяла Америка, щастлив бях да срещна. 40 десетки мъже и жени, които са проявили своята способност, да. Обръщат минуса в плюс. Покойният Оилям Болито, автор на книгата Двана Против боговете е изразил това примерно последният начин – най. Важното живота се състои не в това да използуваме максимално своите. Успехи. Всеки глупак е способен на това. Действително важно е. Умението да извличаме полза от загубите. Това изисква ум, в това се. Заключава разликата между умният човек и глупака. Колкото повече изучавам живота на хората, достигнали успехи. Толкова повече се убеждавам в това, че удивително голям брой от тях. Са преуспели благодарение на препятствията в началото на своята дей. Ност. Именно препятствията са ги подбудили. Към огромни усилия, Ива. Резултат на това се ги довели до огромно възнаграждение. Както е. Казал Уилям Джеймс, нашите отрицателни фактори неочаквано ни. Помагат. Да, напълно вероятно е, че е написал прекрасни стихове. Защото е бил сляп и, може би, Бетховен не би създал такава прекрасна. Музика, ако не е бил глух. Да предположим, че толкова сме паднали духом, че сме загубили. Всяка надежда да превърнем някога нашите лимони в лимонада. Тогава аз. Ще ви изброя две причини, защото все пак ние сме длъжни да се опитаме. Да направим това. Две причини, поради които ние имаме всички. Възможности да достигнем желаното и нищо да не губим. Причина първа – има вероятност да постигнем успех. Причина втора, даже ако ние не сме успели, сам по себе си нашият. Опит да обърнем минуса в плюс ни задължава да гледаме напред, а не да. Се обръщаме назад, обръща нашите мисли от отрицателни в. Положителни. Това ще освободи нашата творческа енергия и ние ще се. Окажем толкова заети, че няма да имаме нито време, нито склонност да. Тъгуваме за това което се случило и няма да се върне. Такъв е животът. Това е нещо повече от живота. Това е. Побеждаващият живот. Аз бих искал да увековеча следните думи. На Уилям були в бронз, ако имах тази възможност и да ги закачавав. Всяко училище страната, най важното в живота не се състои в това. Максимално да използуваме своите успехи. Всеки глупак е способен на... Това. Действително важно е умението да извличаме полза от загубите. Това изисква ум, в това се заключава разликата между умният човеки. Глупака. И така, за да изработите у себе си отношение към живота. Допринасящо душевно спокойствие и щастие, опитайте се да. 41. Приложите правило 6-то. Когато съдбата ви връчва лимон, постарайте се да. Си направите от него лимонада. Глава Ексве. Как Се Лекува Меланхолия Та 14 дни Най-вожното задължение, възлагано от религията, винаги е било. Изискването обикни своя ближен. Именно човек не непроявяващ интерес. Към своя ближен изпитва най-големи трудности в живота и на нас е най. Голям му на другите. Именно сред такива личности се формират. Всички наудачници. Всички наши изисквания към човека и нашата най. Голяма похвала, която можем да му дадем, се заключава в следното. Той. Трябва да умее да се труди съвместно с другите хора, да бъде дружески. Разположен към всички хора и да бъде надлежен спътник в любовта и. Брака. Доктор Адлер настоява, че всеки ден ние трябва да правим добро. Дело. А какво е добро дело? Ще попитате вие. Доброто дело е казал. Пророк Мохамед, това е делото, което изисква усмивка на радост на. Лицето на друг човек. Защо, ако извършваме добро дело всеки ден, това оказва такова? Удивително въздействие на онзи, който го извършва. Защото стремежът да доставяме удоволствие на други не ни позволява да мислим за себе си. А именно това е основната причина за безпокойство, страх и меланхо. Лия! Заратустра е казал. Да правиш добро на другите не е задължение. Това е радост, защото подобрява здравето и увеличава щастието. А Бенджамен Франклин е резюмирал това много просто, когато вие. Правите добро на другите, е казал той, вие на първо място правите. Добро на себе си. По мое мнение, пише Хенри Линк, директор на Центъра на Психологическата служба в Нью-Йорк нито едно откритите на Съвременната психология не е толкова важно колкото научното. Доказателство за самореализация и щастие. Грижата за другите не само ви отвлича от безпокойството за себе. Си, тя може също така да ви помогне да придобиете много приятели. Получите маса удоволствие в живота. По какъв начин? С този въпрос. Веднъж се обърнах към професора от Йелския университет Ойлям Лейон. Фелпс. Ето какво ми отговори той. Когато аз влизам в хотел, браснарница или магазин, обязателно. 42. Говоря нещо приятно на всички, които срещам. Старая се на всеки да. Кажа това, което го определя като личност, за да се чувства той. Просто като виндче в машина. Понякога правя комплимент на продавачката в магазина, която ме обслужва. Изразявам своето. Възхищение от нейните красиви очи или коси. Питам фризора дали не. Се уморил, като стоял цял ден на крака. Освен това се интересувам. Как той е станал фризьор, колко години работи и колко рушави глави. Му се отдало да приведе в порядък през това време. Помагам му да. Пресметне това. Забелязал съм, че проявеният интерес заставя човек да си е. От щастие. Протягам ръка на носача, който ми е донесъл куфара. Това. Създава у него добро настроение и бодрост за цял ден. Веднъж в един. Изключително горещ летен ден аз влязох да закуса в Вагон ресторанта на Железопътния експрес. Препълненият вагон ми се. Струваше на на печка, а обслужването на пътниците ставаше мно. Гобавно. Когато накрая келнерът ми донесе менюто, аз му казах — на. Готвачите, работещи в нагорещената от слънцето кухня днес сигурно. Име е много тежко. Келнерът отначало започна да ругае. Той говореше с. Обиден тон. Отначало ми се стори, че се сърди. Милостиви, всемогъщи, Боже, възкликна той, хората идват при нас и непрекъснато се оплакват. От храната. Те са недоволни от бавното обслужване и мърморят попо. Вод горещината и високите цени. Аз вече 19 години и изслушвам жалби. Вие сте първият и единственият човек, изразил човешко отношение към. Готвачите, работещи до нагорещените печки. Моля се на Бога да мис. Праща повече такива пътници. Келнерът беше потресен, защото по-човешки се бях отнесъл към. Него и майсторите, готвачи. Аз гледах на тях като на живи хора. А не. Като на в сложния механизъм на железопътната мрежа. Хората се нуждаят, продължаваше професор Фелпс, от поне маничко. Човешко внимание към себе си. Когато вървя по улицата и виждам човекс. Красиво куче, аз обезателно изразявам възхищението си от него. Когато. Отмина малко, аз се оглеждам и често виждам как той го гали. Моето. Възхищение от неговото куче усилва любовта му към него. Можете ли да си представите, че за човек, който благодари на? Носача, протягайки му ръка? Изразява своето съчувствие към готвачите. Работещи край на горещените печки в кухнята, възхищава се от кучета на. Непознати хора по улиците може да бъде мрачен и обезпокоен? Нима. Такъв човек се нуждае от помощта на психиатър? Разбира се, не. Китайската пословица гласи, аромат на рози навява унази ръка, която... Ги дарява. Навярно някой от тези, които четат тази глава, ще кажат: Цялата. 43. Тази дрънканица за интереса към околните е истинска глупост. Безсмислени религиозни нелепости. На мен това не ми прилича. Аз. Трябва да печеля пари, за да не ми е празен джубът. Имам намерение да. Взема от живота всичко, и при това веднага, и по дяволите това. Преливане от пусто в празно. Е какво пък, ако вие имате такова мнение, имате право на това. Но! Ако вие сте прави, в такъв случай всички. Велики философи и вероучители. От самото начало на писмената история на човечеството – Христос. Конфуции, Буда, Платон, Аристотел, Сократ, Свети Франциск. Дълбоко грешат. Но тъй като вие можете презрително да се усмихнете. Ако става дума за учения на религиозни мислители, то да се обърнем за Съвет към атеистите Да се опитаме да се обърнем към най знаменития Американският атеист на 20 век, Теодор Драйзер Драйзер Усмивал всички религии като приказки и смятал, че животът това е. Повест, която е преразказал глупак. В нея има много думи и страсти. Няма само смисъл. Обаче Драйзер се възхищавал от една велика заповед. На Христос заповедта да служим на другите. Затова, той, човекът, да. Може да получи поне някаква радост на определение му от кот. Пътя, казва Драйзер, той трябва да мисли и да съставя планове как да. Подобри положението не само на себе си, но и на другите, защото радостта, изпитвана от него самия, зависи от това, доколко той се радва. За другите, и доколко другите се радват за него. А ако имаме намерение да подобрим положението на другите, както е настоявал Драйзър, то ние трябва да бързаме, времето тече. По. Този път аж ще мина само веднъж. Тогава нека още сега да извърша. Някаква достойна постъпка или да правя доброта. Нека да не отлагами. Да не изпускам да направя това, защото по този път аз никога вече няма. Да мина. Затова ако вие искате да се избавите от безпокойството и да. Придобиете душевно спокойствие и щастие, изпълнявайте правило. Седмо, забравете за себе си, проявявайте интерес към. Околните Всеки ден правете добро дело, което ще. Извика радостна усмивка на нечие лице. Заключение на част четвърти Правило едно Запълнете своя ум с мисли за спокойствие. Мъжество, здрави надежда, нашият живот е това, което ние мислим. За него Правило две Никога не се опитвайте да си разчистите сметките с... 44 вашите врагове, защото с това вие ще допринесете много повече вреда. На себе си, отколкото на тях. Постъпвайте като генерал Айзенхлър. Никога не мислете нито минута за хора, които не обичате. Правило 3. Вместо да преживявате заради чуждата. Неблагодарност, бъдете готови за нея. Помнете, че Христос е излекувал. Десет прокажени за един ден и само един от тях ме е благодарил. Защо? Вие да. Очаквате повече благодарност, отколкото е получил Христос. Помнете, че единственият способ да придобиете щастие, това е. Да не очаквате благодарност, а да извършите благодеяние заради. Радостта, получавана от това. Помнете, че благодарността е такава черта от характера, която е. Резултат от възпитанието, за това, ако искате вашите деца да ви бъдат. Благодарни, научете ги на това. Правило 4. Водете сметка на своите успехи, а не на своите. Неприятности. Правило 5. Не подражавайте на другите. Намерете себе си. Останете такъв, какъвто сте, защото завистта това е невежество, а... Подражанието самоубийство. Правило 6. Когато съдбата ви връчва лимон, постарайте се да си. Направите лимонада от него. Правило 7. Забравяйте за своите собствени неприятности. Като се опитвате да дадете малко щастие на другите. Правейки добро. На другите, вие на първо място правите добро на себе си. Част ви. Как да се опазим от безпокойството заради? Критика Глава 19. Помнете, че никой никога не бие мъртво. Куче През 1929 година в Америка се случило събитие, предизвикало. Невиждана сензация сред деятелите в областта на образованието. Учени от всички краища на страната се устремили към Чикаго, за да. Станат очевидци на това събитие. Няколко години преди това млад. Човек, наречен Робърт Хатчинс, си проправил път към Йелския. Университет, работейки като келнер, дирвосекач, репетитор и продавач. На въжета за пране. Сега, когато са изминали само 8 години от. Началото на неговата дейност, той встъпвал в длъжността президент. На четвъртия по значимост университет на Америка, Чикакския. 45 университет. На колко е години? На 30. Невероятно. Възрастните професори клатели глави. В научния свят се разбушували. Страсти около новия Вундеркинд. Критикували го от всички страни. Опреквали го за какво ли не, той е твърде млад и неопитан. Неговите. Идеи за образованието са нелепи. Даже вестниците взели участие в... Нападките срещу него. В деня на встъпването на Робърт Мейнард Хатчинс в длъжността. Президент на университета негов приятел казал на баща му. Бях. Потресен, като прочетох в уводната статия на днешния вестник. Нападките против вашия син. Да, отговорил Хатчин Старши, това ви се струва жестоко, но... Помнете, че никой никога не бие мъртво куче. Наистина, колкото позначителен е човек, толкова повече. Удовлетворение получават хората, които го скърбяват. И така, когато ви нападат или несправедливо ви критикуват. Помнете, че често са прави, защото това придава на вашия оскърбител. Чувство на особена значимост. Често това свидетелства, че ви е нещо. Сте постигнали и заслужавате внимание. Много хора изпитват жестоко. Чувство на удовлетворение, оскърбявайки онези, които са пообразовани. От тях или са преуспели повече. Шупенхуер е казал преди много години, долните хора изпитват. Огромно удоволствие когато намират недостатъци и безразсъдни пос. Тъпки у великите хора Как мислите, кой американец са наричали лицемер и почти обиец? В един вестник поместили карикатура, изобразяваща гона. Гилотината Хората подсвирквали след него, когато минавал по. Улиците на кон Кой е бил това? Джордж Вашингтон но това се случило преди много години. Може би от тогава. Човешката натура поне малко се е усъвършенствала? Е, какво пък, да. Видим. Пред нас е примерът на Адмирал Пири и следователят достигнал. Северният полюс на 6 април 1909 година. Той извършил това. Пътешествие на Нарти, запрегнати с кучета. Целият свят възторжено. Посрещнал известието за този подвиг. Много хора в течение на векове са. Страдали и умирали за достигането на тази цел. Сам бири едва не умрял. От студ и глад. Осем от пръстите на краката му били така силно. Измръзнали, че се наложило да ги ампутират. На главата му се струпали. Толкова много бедствия че той се страхувал да не се побърка. Обаче, висшестоящите морски чинове изгаряли от завист заради това, че Бири получил признание и висока оценка по целия свят. И те го обвинили, че събирал пари за провеждане на научни експедиции, а сам той живял за 46 свое удоволствие и се различал в Америка. По всяка вероятност те. Наистина така си мислили, та нали можем да уверим себе си в каквото си. Искаме, ако поискаме. Техният стремеж да унищожат бири и дъмо. Попречът да действува бил толкова силен, че само пряката заповедна. Президента Маккинли му позволила да продължи своята дейност в Арктика. Били бил подложен бири на такива оскърбления, ако се е бил за нима. Вал с някаква авторска работа в Министерството на военноморските сили. В Вашингтон. Не. Неговата дейност не би била толкова важна. Че да. Предизвика завист. Ако сте склони да се безпокоите заради несправедливата критика. Изпълнявайте правило първо. Помнете, че несправедливата критика често се. Явява замаскиран комплимент. Не забравяйте, че. Никой никога не бие мъртво куче. Глава 20. Постъпвайте така и критиката няма да ви. Донесе огорчения. Веднъж беседвах с генерал-майор Смадъл Батлър, Батлер, когато наричаха. Старецът се виждащото око. Казваха му още старият адски дявол. Батлер. Помните ли го? Той беше най-колоритният и безгрижен. Генерал, който някога е командвал морската пехота на Съединените. Штати. Той ми разказа, че на млади години страшно мечтал за... Популярност. Искало му се на всички да прави приятно впечатление. В онези дни даже най-безобидната критика причинявала дълбоки. Страдания. Но той ми призна, че 30-годишната служба го е. Направила дебелокош. Как ли само не ме оскърбяваха и хуляха? Спомняше си Батлър. Наричаха ме нехрани майко, змия и мръсник. Оскърбяваха ме специалисти в тази работа. Наричаха ме всички. Съчетания на непочтени ругатни, които съществуваха на английски. Език. Вие мислите, че съм обръщал внимание на това? Нищо подобно. Когато чувам, че някой ме рогае, аз даже не си обръщам главата, зада. Видя кой е той. Може би Батлер, старецът в севиждащото око, е станал твърде. Безразличен към критиката, но е ясно едно, Бълшинството от нас. Приемат незначителните обиди и оскърбления твърде близко до. Сърцето си. Даже ако се окаже, че един от шест ваши най-близки приятели вие. 47 оклеветил, направил ви е смях, излъгал ви е, забил ви е нож в гърба, не. Се опивайте от жалост към себе си. По-добре си спомнете, че именно. Това се случило с Исус Христос. Един от 12 най-близки. Негови приятели го предал срещу подкуп, равен при съвременното. Парично изчисление приблизително на 19 долара. Друг от. му най-близки приятели открито се отрекал от. Христос в онзи момент, когато той изпаднал в беда, и три пъти заявил, че никога не го е познавал. Един от шест. Ето какво се случило на Христос. Защо вие и аз трябва да очакваме по-добър резултат? Ще ви кажа направо, аз не настоявам за това, че трябва да. Игнорираме всякаква критика. Далеч съм от това. Говоря да игнорираме. Само несправедливата критика. Когато покойният Матюс Браш беше президент на Американската международна корпорация на Уолл Стрий 40, аз го. Попитах бил ли е той чувствителен към критиката. Ето какво каза той. Да, на млади години аз много болезнено реагирах на нея. Това. Страстно желание всички сътрудници в нашата организация да ме считат. За съвършенство тревожех се, ако не го изразяваха. Обикновено се. Стараех да умилостивя онзи, който пръв се изказваше срещу мене, но... Самият факт, че съм подобрила отношенията си с него, предизвикваше. Гняв от страна на друг сътрудник. С него аз също се опитвах да си. Подобря отношенията което на своя ред предизвикваше недоволството. На други недоброжелатели. Накрая се убедих, колкото повече се старая. Да умиротворявам и умилостивявам своите обичии, за да избегна. Критика по свой адрес. Толкова повече врагове придобивах. В края на... Крайщата си казах, ако ти си издигнеш на тълпата, теб ще те. Осъждат... И ти си длъжен да привикнеш към това. Това много ми. Помогна от тогава спазвам правилото да правя всичко, което е по. Силите ми, а след това разтваря своя чадър, за да ме предпази от дъжда. На несправедливата критика и дъждовните строи да не се оттичат в. Врата ми. Изказвайки се пред група студенти в пристън, Чарлз Шваб признал. Че един от най-важните уроци в живота той получил от един стар немец, работещ в неговия стоманодобивен завод. Веднъж немецът започнал. Разгорещен спор с други работници на военна тема и те го хвърлили в. Реката. Когато влезе в кабинета ми, разказвал мистър Шваб, той беше. Целият мокър и мръсен. Аз го попитах какво е казал на. Хората, които са. Го хвърлили в реката, а той отговори «Само се смех. Мистър Шваб направил от думите на стария немец свой девиз. «Само се смей». 48. Този девиз е особено полезен, когато вие станете жертвана. Несправедливо осъждане. Може да се отговаря на човек, който ви. Нагрубява в отговор, но какво може да се каже на човек, който само се? Смее. Линкълн едва ли би издържал напрежението на гражданската война? Ако не беше разбрал, че да се опитваш да отговаряш на своите яростни. Критици, това е безумие. Той накрая казал, ако бях се опитал да. Прочета всички нападки срещу мен, без да говоря за това, да им. Отговарям, то с нищо друго не бих могъл да се занимавам. Аз правех. Всичко, което беше по силите ми, абсолютно всичко. И имах намерение. Така да действам до края. Ако краят бъде благополучен, то всички. Нападки против мен няма да имат никакво значение. Ако ме чака. Поражение, то даже десет ангела да се закълнат, че съм бил прав. Нищо. Няма да изменят. И така, ако вас и мен несправедливо ви осъждат. Трябва да помним. Правило второ. Правете всичко, което е по силите ви, а след това. Разтворете своя чедър, за да ви защити от дъждана. Критиката и тогава студените пръски няма да. Попаднат по тяката ви. Глава XXI Глупавите постъпки, които съм извършил. Аз мога и сега да си спомня критичните бележки за Дейл Карнеги. Които съм включил в папките си с надпис «ГП» – глупави постъпки. Извършени преди 15 години. Ако аз бих бил съвършено честен със себе си, папките с записките за моите глупости отдавна да са се пръснали. Пошевовете. Когато взимам тези папки с надписите ГП и И, препечатвам критичните бележки, написани от мен за самия себе си, те ми помагат да реша най-сложният проблем, стоящ пред мен проблема. За управлението на Дейл Карнеги. Бен Франклин интензивно работел над себе си всяка вечер. Той си. Открил тринадесет сериозни недостатъка. Ето три от тях, склонността на празно да си губи времето, да се възмущава от. Глупости, да спори и противоречи. Старият мадрец Бен Франклин. Разбрал, че ако не отстрани тези недостатъци, няма да успее в живота. Затова всеки ден в продължение на седмици, той посвещавал на войнас. Един от своите недостатъци и водал дневник, в който записвал кой кого е надвил през този ден. На следващия ден. Той избирал друг свой недостатък, надявал ръкавицата и като боксёр излизал на ринга. Когато 49 се раздавал гонг, Франклин водал яростна борба със своите недостатъци. Всеки ден от седмицата повече от две години. Неудивително, че той е станал един от най-уважаваните й. Влиятелни хора, които някога е родила Америка. Елберт Хъбър е казал, всеки човек поне пет минути на ден бива. Пълен глупак. Мъдростта се състои в това да не превишаваме този пре. Дел. Защо да чакаме враговете да критикуват нас или нашата дейност? Защо да не ги изпреварим? Нека да станем за себе си най-суровите. Критици. Така ще откриваме и поправяме нашите слабости преди да. Успеят да направят това враговете ни. Да допуснем, че някой ви е нарекал проклет глупак. Какво бихте? Направили? Ще се разсърдите? Ще негодувате? Ето как е постъпил. Линкълн Едуард Сетентън, военният министър на Линкълн, веднъж го Нарекал проклет глупак. Сетентън бил възмутен от това, че Линкълн Се намесвал в неговите работи. Задългоди на един егоистичен. Политикън, Линкълн подписал заповед за преместване на някой. Полкове Сетентън не само отказал да изпълни заповедта на Линкълн, но си заклел, че Линкъл не е проклет глупак, щом подписва такива заповеди. Какво се случило? Когато на Линкъл му съобщили за това, което е казал Сетентън, той спокойно отговорил, ако Сетентън е казал, че аз съм проклет глупак, значи това е така, защото той почти винаги е прав. Ще ми се наложи да си изясня това. В предишните глави аз говорих за това, как трябва да се държим. Ако несправедливо ни критикуват. Искам да добавя следното. Когато? Започнете да се сърдите, тъй като чувствате, че несправедливо са ви. Осъдили, защо да не направите пауза и да не си кажете? Почака една. Минута. Аз съм далеч от съвършенството. Ако Айнштейн признава, че... Греши в 99%, може би аз греша в 80%. Може би аз заслужавам тази. Критика. В такъв случай следва да бъда благодарен за нея и да се опитам. Да извлека от нея полза за себе си. Трябва да бъдеш действително голям човек, за да постъпваш така. Както хпахвал Бен Франклин е хлилт. А сега, когато никой не. гледа, защо да не погледнете в огледалото и да не попитате себе си годни? Ли сте за тази компания? За да се опазите от безпокойство заради критиката, съблюдавайте. Правило трето водете списък на глупавите постъпки, които сте. Извършили и критикувайте себе си. Тъй като сме далеч. Педесет от съвършенството нека да постъпваме като хлилт, да молим другите за безпристрастна, полезна и. Конструктивна критика Заключение на част ви Правило едно Несправедливата критика често се явява замаскиран. Комплимент Тя често означава, че вие възбуждате завист и ревност. Помнете, че никой никога не бие мъртво куче. Правило две Правете всичко, което е по силите ви, а след това... Разтворете своя чедър и нека дъждат на критиката се стича по него без. Да попада подеката ви. Правило 3. Водете списък на своите глупави постъпки. Критикувайте себе си. Тъй като сме далеч от съвършенството, нека да. Постъпим като ехлилт, да молим другите за безпристрастна, полезна и конструктивна критика. Част 6. Шест правила, съблюдаването на които ще ви позволи да предотвратите умората и безпокойството, а също така ще поддържа у вас. Висок тонус и добро настроение. Глава Ексексей. Отпочивайт. Като. Американските. Войници. Защо пише глава за предотвратяването на умората в книга, посветена? На безпокойството. Отговорът е прост, защото умората често е причина. За безпокойството или поне за нашата предразположеност към. Безпокойство. Аз казах, способства за предотвратяване на безпокойството това е. Твърде меко казано. Доктор Едманд Джекобсън отива много по-далече. Доктор Джекобсън е написал две книги за разслабването, постепенно. Разслабване и вие трябва да се разслабите, а в качеството си на директор. На лабораторията по клиническа физиология на Чикагския университет, той В течение на много години е провеждал изследвания по използуването на Разслабването като лечебен метод. Той твърди, че всяко нервно или Емоционално напрежение се отстранява при пълно разслабване. С други Думи не е възможно да продължите да се безпокоите, ако сте се разслабили. И така, за да предотвратите умората и безпокойството, първото. Правило гласи – почесто си почивайте. Почивайте си преди да сте почув. Свали умората? 51. Защо това е така важно? Защото умората се натрупва с поразителна. Бързина. В резултат от многократни експерименти – Провеждани със. Сухопътните войски на САЩ е било установено, че младите хора закалени. От Многолетната служба в сухопътните войски могат по-добре да. Извършат преходите и да проявят висока издръжливост, ако си свалят. Рениците и си почиват по 10 минути на всеки час. Фармията ги за. Дължават да правят това. Вашето е също така. Като в американската армия. Доктор Уолтър Бъкънон, професор от медицинския факултет на Харвардския университет, обяснява това така. Много хора смятат, че сърцето работи през цялото време. В действителност, след всяко сък. Ръщение съществува определен период на отдих. При съкръщение с частота. 70 удара в минута сърцето фактически работи само 9 часа от 20 и четирите. Сумарните периоди на неговия отдих представляват 15 часа на ден. Знаменитият Джон Дрокфелер се е прославил благодарение на двеве. Лики достижения. Той е натрупал най-огромното богатство света и е доживял до 97 години. Как му се е отдало това? Главната причина, разбира, се е тази, че дълголетието си го е имал по наследство. Другата причина е. Била неговият навик да спи всеки ден по половин час в средата на деня, в... Своя кабинет. Той лягал на канапето и никой, даже президента не. Съединените щати не можел да извика Джон Д. Рокфелер по телефона когато той се отдавал на отдиха си. Своята забележителна книга «Защо да се уморяваме?» Даниел. От У отбелязва «Отдихът съвсем не означава нищо неправене». «Отдихът – това е ремонт». Непродължителният отдих притежава такава. Голяма възстановителна способност, че даже петминутният сън ще по. Е могне да предотвратим умората. Едисон е смятал, че неговата неизчерпаема енергия и издръжливост са резултат от способността му да заспива тогава, когато поиска. Аз съм беседвал с Хенри Форд малко преди неговата 80-годишнина. Порази ме цветущият му и бодър вид. Попитах го в какво. Се състои неговата тайна. Той отговори: Аз никога не стоя, ако имам. Възможност да седна и никога не се бия, ако мога да легна. Ако вече сте към 50-те и през всичкото време бързате и не. Намирате нито минута за отдих, тогава незабавно застрахувайте своя. Живот по всички възможни начини. Погребенията са скъпи и се случват. Внезапно, в наши дни. А женичката ви, може би, ще пожелая да получи па. Рита от вашата застраховка и да се омъжи за помлад човек. Ако нямате възможност да подремнете попладне, опитайте да. Поспита поне един час преди вечеря. Та това ще ви струва по-ефтино от. 52 уиски с сода и за подълъг период ще се окаже по ефективно 5467. Пъти. Ако вие можете да поспита от 5 до 6 или 7 вечер. По такъв начин вие можете да прибавите час към вашия активен живот. Защо? По какъв начин? Защото сънят от един час преди вечеря плюс. Шестчасовият сън през нощта, общо седем часа, е пополезен от. 8-часовия непрекъснат сън. Позволете ми да повторя, вземайте пример от войниците от. Американската армия, почесто си почивайте. Правете това. Което? Прави вашето сърце, почивайте си без да дочаквате умората и вие ще. Добавите по един час на ден към вашия активен живот. Глава XXA Защо се проморявате и как да? Преодолеем умората. Ето един потрясаващ и много важен факт – умствената дейност. Сама по себе си не може да ви умори. Звучи абсурдно. Но преди няколко. Години учените се опитваха да си изяснят колко дълго може да. Функционира човешкият мозък, без да достига нивото на понижена. Работоспособност за удивление на тези учени се оказало, че кръвта. Преминаваща през мозъка, когато той се намира в активно състояние. Изобщо не отразява неговата умора. И така, нашият мозък може да работи толкова добре и толкова. Бързо в края на 8-часовия или даже на 12 часовия работен ден. Както и в началото. Мозъкът съществено не се уморява. Тогава защо? Вие се уморявате. Психиатрите утвърждават, че в повечето случаи умората се явява. Като резултат на психическото и емоционалното състояние. Един от Най-известните психиатри на Англия, даже Hetfield, Пише своята. Книга «Психология на силата». Като правило, ние страдаме от умора. От психически. Происход. Изнемогване от чисто физически происход се. Среща много рядко. Какви емоционални фактори се явяват като причина за умората на? Работника, седящ зад бюрото? Радостта? Удовлетворението? Не. Никога. Скуката, обидата, чувството, че не го ценят, усещането за. Безмислеността. На своя труд, привързаността, тревогата. Безпокойството, именно тези емоционални смукват силите на. Кабинетният работник способстват за предразположеността му към. Простуда понижават работоспособността му и го карат да се отива. Дома с главоболие. Наистина ние се уморяваме от това, че нашите. 53 отрицателни емоции предизвикват неявни напрежения в организма. Помнете, че напрегнатия мускул никога не си почива. Разхлабвайте. Се. Запазете своята енергия за важни дела. Сега се спрете какво ти да правите и направете проверка на. Вашето състояние. Намръщен ли сте? Когато четете тези редове? Чувствате ли напрежение между очите? Разслабени ли сте, когато? Стоите на своето кресло. Или сте се прегърбили? Напрегнати ли са? Мускулите на вашето лице, ако вашето тяло е неподатливо и. Неразхлабено като стара парцелена кукла, то вие в този момент си. Създавате нервно-мускулно напрежение, вие предизвиквате о. Себе си нервно напрежение и нервно умора. Как да се борим с тази нервно умора? Разслабвайте се. Научете се. Да се разслабете, когато вършите своята работа. Лесно ли е това? Вероятно ще се наложи да измените навиците си, изработвани през. целия живот. Но струва си да опитате, тъй като това може да направи. Революция в целият ви живот. Уилям Джеймс пише в своето есе Евангелиена Разслабването при същите на американците Свръхнапрегнатост, нервозност, привързаност, извънредна Енергичност и мъчителна потребност от изразяване – това са лоши Навици – нито помалко Способността да се разслабваме също е навик От лошите навици можем да се избавим, добрите могат да бъдат Създавани По какъв начин вие се разслабвате? Разслабват ли се отначало? Вашият мозък или вашите нерви? Нито едното, нито другото. Преди Всичко се разслабват вашите мускули. Вие можете да се разслабите между другото почти винаги, където. И да се намирате. Само не правете усилия, за да се разслабите. Разслабеността означава отсъствие на всякакви. Напрежения и Усилия Мислете за нещо приятно. Отначало нека. Да се разслабят мускулите на вашите очи и лице отпочивайте. Спокойно Отпочивайте спокойно и се разслабвайте. Почувствайте. Как енергията се отправя от мускулите на лицето към центъра на Вашето тяло. Представете себе си толкова свободни от напрежението. Като новородено. Ето пет препоръки, които ще ви помогнат да се научат да се. Разслабвате. Едно, прочетете една от най-добрите книги, написана по този. Предмет. Освобождаване от нервното напрежение. Неин автор Доктор Дейвид Харалд Финк. Две, разслабвайте се, когато е възможно. Нека вашето тяло е така. 54 и податливо, като стара носна кърпа. Пристъпвайки към работа, аз слагам на бюрото си стара носна кърпа с цият на тъмно бордо. Тя ми. Напомня какъв разслабен трябва да бъда. Ако нямате кърпа, ставай. Котката. Взимали ли сте някога в ръка котенце, дремещо на слънцето? Навярно. Сте. Забелязали, че главата и опашката му висят като мокър вестник азни. Кога не съм срещал уморена котка, котка, о която да е имало нервен срив. Или котка, страдаща от бесъние, котката не се тързае от тревоги и нея. Спасява язва на стомаха. И вие можете да се опазите от тези беди, ако се. Опитате да се разслабвате като котка. Три, работете с пълна сила, но приемайте удобно положение. Помнете, че положението на тялото предизвиква болки в плещите и... Нервна умора. Четири, контролирайте себе си 4 или пет пъти на ден и си казвайте. Не. Влагам ли твърде големи усилия, изпълнявайки своята работа? Не. Напрягам ли мускулите, които нямат никакво отношение към моята? Работа. Това ще ви помогне да си изработите навик да се. Разслабвате. А както пише доктор Дейвид Харолд Франк, сред унези, които най-добре познават психологията, този навик е широко. Разпространен. Пет, проверете себе си в края на деня, като се попитате, доколко съм. Уморен. Ако съм уморен, та това не е ли от умствена работа, а отна. Чина на нейното изпълнение. Аз оценявам доколко плодотворно съм се. Трудил през деня, пише Даниел от Джуселин, не по своята умора. Ако това, колко не съм уморен. Понататък той казва, когато се. Чувствам особено уморен в края на деня или когато. Раздразнителността ми свидетелства, че моите нерви са уморени, аз. Зная без съмнение, че през този ден съм работил не. Ефективно. Така и. Качествено отношение. Ако всеки да лови човек освои този урок, тогава рязко ще се понижи смъртността от хипертония. Нашите. Санаториуми и психиатри няма да бъдат така препълнени с хора. Сломени от умора и беспокойство. Глава ексексайви. Как домакинята може да избегне умората и при това да изглежда млада. Доктор Роза Хиклофердинг, медицински консултант в Бостънската Поликлинична болница е казала, че по нейно мнение едно от най. Добрите средства за облегчаване на безпокойството, това е да разкажем. За своите неприятности на този, на който се доверяваме. Ние. 55, наричаме това катарзис, казва тя. Когато пациентите идват при нас... Имат възможност обстоятелствено да ни разкажат всичко, което ги тревожи, докато душата им не се успокои. Преживяванията в самота. Стремежа да скриваме своите неприятности от другите, довеждат до. Огромно нервно напрежение. Ние всички изпитваме потребност да. Споделим с някого своите тревоги. Да споделим своето безпокойство. Трябва да чувстваме, че в света има някой, който е готов да ни слуша. И е готов да ни разбере. Тази изцеляваща сила на думите лежи в известна степен в основата. На психоанализа. Още по времето на Фройд специалисти по психоанали. Засъзнае ли, че пациентът може да намери облегчение от вътрешната? Тревога, ако му се даде възможност да се изкаже, само и само да се иск. Лючи. Защо се случва така? Може би в процеса на разказа ни е по-дълбоко. Осмисляме вълнуващия ни проблем и го виждаме в истинска светлина. Никой не знае точният отговор. Но всички знаем, че ако споделим, ако си облегчим душата, после винаги ни става по-леко. Разкази на пациентите за своите преживявания е един от. Основните терапевтични методи Прилагани в курсовете в Бустанската. Болница. Обаче има някои идеи. Който ние сме заимствали от тези. Курсове и ако вие сте домакиня, можете да ги прилагате у дома си. Едно, водете си тетрадка или бележник за вдъхновяващо четене. Там. Можете да преписвате или да залепвате всички стихове или цитати, които ви харесват или ви подобряват настроението. Ако някой път ви стане тъжно в дъждовен ден, може би ще намерите в тази тетрадка рецепта за прогонване на мрачни мисли. Две, не мислете твърде много за недостатъците на другите. Безусловно, вашият мъж има недостатъци. Ако той беше светец, никога. Не би се оженил за вас. Защо не седнете и направите списък на всички? Достоинства на вашия мъж. Ако изведнъж ви дойде на ум, че сте се. Оженили за някой стиснат тиранин? Може би ще откриете. Прочитайки списъка на положителните му черти, че това е човекът. Когото именно сте искали да се срещнете. Три, проявявайте интерес към своите съседи. Изработете си здрав. Другарски интерес към хората, които живеят на вашата улица. 4. Съставете план за следващия ден преди да си легнете да. Спите, за да се избавите от бързането и безпокойството от недостигана. Време. Всяка жена е длъжна да намира време през деня за своята външност. На мен лично ми се струва, че когато жената знае, че изглежда красива, тя престава да нервничи. 56.5. И накрая избягвайте напрежението и умората. Разслабвайте се. Разслабвате се. Нищо не състарява така преждевременно, както. Напрежението и умората. Нищо не може да разруши вашата младости. Красота, както умората. Наистина, ако вие сте домакиня, трябва да се разслабвате. Имате. Едно огромно преимущество, вие можете всеки момент да легнете, даже. Можете да легнете на пода. Колкото и да странно хубавият дървен пот. Много повече подхожда за разслабващи упражнения, отколкото кревъц. Пружина. Потоказва по-голямо съпротивление. Това е полезно за гръбна. Ка, Е, какво ето няколко упражнения, които можете да. Изпълнявате от дома. Опитайте се да ги правите поне една седмица и. Ще видите как ще подобри нашето самочувствие и вашата. Външност А. Легнете по корем на пода веднага, щом чувствате умора. Разтегнете се с всички сили, търкалите се, ако ви се иска. Правете. Това по два пъти на ден. Б. Затворете очи. Можете да опитате, както съветва. Професор Джонсън, да произнесете нещо от този род в небето. Ярко свети слънцето. Над мен си е небето. Природата е спокойна. Тя управлява света. Аз като дете на природата се намирам в... Хармония с селената. В... Може би вие нямате възможност да легнете, защото в... Фурната се пече яденето. Е какво пък почти съшият ефект можете? Да постигнете, ако седнете на стола. Седнете изправени като седеща. Египетска статуя, а ръцете си поставете с длани надолу към. Бедрата. Г. Сега бавно напрягайте пръстите на краката, а след това. Ги. Разслабете. Напрегнете мускулите на краката, а след това ги. Отпуснете. Правете това бавно, повдигайки се нагоре с всички. Мускули на тялото си докато стигнете до шията. След това бавно. Изпълнете кръгови движения с главата, като че ли тя е футболна. Топка. Повтаряйте на своите мускули, както в предишната глава, отпочивайте спокойно. Отпочивайте спокойно. Да Успокойте своите нерви с бавно, равномерно дишане. Индийските йоги са били прави, ритмичното дишане е един от най- Добрите начини, открит някога, за да успокоиш своите нерви. Е, помислете за бръчките и гънките по своето лице и ги погладете. Всичките отпуснете бръчките между веждите, възникващи когато се. Мръщите. А така също и гънките в гълчета на устните. Правете това. 57, по два пъти дневно и е възможно никога да не се обърнете към кос. Метичен салон за масаж. Възможно е подобряването на вашето душевно. Състояние да подобри и вашата външност. Глава XXV. Четири добри трудови навика, които ще ви. Помогнат да предотвратите умората. И безпокойството. Добър трудов навик 1. Е Освободете бюрото си от всички. Книжа, освен тези, които имат отношение към. Решавания от вас проблем Ако посетите библиотеката на Конгреса във Вашингтон, вниманието ви ще бъде привлечено от думите, написани на тавана. Тези Думи принадлежат на поета Поп. Порядъкът е първият закон на Небесата Порядъкът трябва да бъде първият закон в деловата дейност, но та Кали е наистина? Не Бюрото на средния бизнесмен е затрупано от кни. Жа, които той така и не е намерил време да прегледа през седмицата. До. Рисамият вид на бюрото, затрупано с книжа, останали без отговор, док. Лади и паметни записки, предизвиква объркване, напрежение и безпокойс. Тво. Но това не е най-страшното зло. Постоянното напомняне за ми. Лионите на изпълнени дала и отсъствието на време, за да ги изпълним. Може да предизвика у нас не само напрежение и умора, но и повишение на. Кръвното налягане, нарушение на сърдечната дейност и язва на стомаха. Чарлз Еванфюз, бившият главен съдия на Върховния съд на САЩ ТЕКА. Зъл, хората на умират от прекалена работа. Хората умират от бесмис. Лена загуба на сили и безпокойство. Да отбесмислена загуба на енергия. И безпокойство заради това, чим се струва невъзможно. Някога да из... Пълнят до край своята работа. Добър трудов навик 2. Извършвайте нещата поредена. Тяхната важност. Добър трудов навик 3. Когато пред вас изникне... Проблем... Решавайте го незабавно, ако разполагате с. Фактите, необходими за вземане на решение. Не. Отлагайте решенията. Добър трудов навик 4. Научете се да организирате. Работата. Да делегирате отговорността и да. Осъществявате контрол. Много делови да хора предсрочно стига до гроба, защото така и не. Се научават да делегират задълженията, а се стремят да извършат всичко. 58. Сами. Резултатът. Човек тъне в маса детайли и настъпва объркване. Обе. Хваща го чувството за постоянно бързане, тревога, безпокойство и нап. Режение. Трудно е да се научим да делегираме отговорност, аз зная. За. Мен това е явно трудно. Ужасно трудно. От собствен опит така също. Зная какви катастрофи могат да се случат, когато отговорността се. Делегира на неподходящи хора. Но колкото и да е трудно да се делегира. Отговорността администраторът е длъжен да го прави, ако иска да из. Бегне безпокойството, напрежението и умората. Глава XXV. Как да преодолеем скуката? Предизвикваща. Умора, безпокойство и чувство за обида. Общо известно е, че нашата емоционална настройка е в много по-голя. степен предизвиква умора, отколкото физическо напрежение. Но целият обмен на веществата незабавно се подобрява едва щом. Човек започне да чувства интерес към работата и да получава от нея удо. Волствие. Ние рядко се уморяваме. Занимавайки се с нещо интересно и. Привлекателно. Например, неотдавна бях на почивка с калистите. Планини на Канада, край село Луис. Няколко дни лових пастър в ручея. Корал крик. Налагаше ми се да се промъквам през хръсталаци, по. Големи от моя ръст, препъвах се стволовете на паднали дървета и... Независимо от това... След 8 часа такова пътешествие не се чувствах. Измъчен. Защо? Защото бях в добро настроение и чувствах, че успешно. Си бях провел деня, таз бях хванал шест огромни пастърви. Но да. Допуснем риболовът ми се стори скучно занимание. Тогава, как? Мислите, били се отразило това на моето физически състояние? Аз бих... Се чувствал измъчен от напрегнатата работа на височина 8000 Метра. Ако се занимавате с умствен труд, вие рядко се уморявате от коли. Чеството и извършена работа. Вие можете да се уморявате от работата. Която не сте успели да извършите. Например, вие навярно помните как. Веднъж миналата седмица непрекъснато ви отвличаха от работата. Вие. Не отговорихте на писмата. Набелязаните срещи не се състояха. Непри. Ятностите бяха навсякъде. В този ден всичко вървеше с краката нагоре. Не ви се отдаде нищо да направите, обаче си отивате от дома измъчени с... Главоболие. На следващия ден в кантората всичко вървеше като помасло. Отдаде ви се да изпълните в срок повече работи от вчерашния ден. Върнахте се вкъщи бърдър и изглеждахте свеж. Случвало ли ви се е това? 59. На мен също. Какъв урок трябва да си извадим? Умората се предизвиква не от работата, а е от безпокойството, отчаянието и чувството за обида. Уилям Джеймс ни препоръчва да действаме така, като че ли сме. Смели и ще станем смели, да се държим така, като че ли сме щастливи. Ние ще се почувстваме щастливи и тъна. Дръжте се така, като че ли ви е интересно да работите. Отначало. Това ще бъде игра, а по-нататък у вас може да се прояви истински. Интерес към вашата работата. Това също ще намали умората. Напрегнатостта и безпокойството. Беседвайки със себе си всеки час от деня, вие можете да се научите. Да управлявате своите мисли. Мислите за мъжеството и щастието, за. Силата и покоя. Беседвайки със себе си за неща, за които е трябвало, да. Сте благодарни, вие ще добиете кураж и вашата душа ще запее. Настройте мислите си на положителна вълна и всяка работа ще ви. Се стори по-малко неприятна. Вашият началник желая да проявявате. Интерес към своята работа тъй като от това зависи неговият доход. Но. Да забравим за това, какво желая началникът. Мислете само за това. Какво ще? Придобиете вие, ако почувствате интерес към работата си. Напомняйте си, че усещането ви за радостта на битието ще нарасне два пъти, защото около половината от активния си живот прекарвате в ра. Ботата си. Затова, ако тя не ви носи радост, възможно никога и никъде. Няма да я намерите, напомняйте си, че заинтересоваността ви към ра. Ботата ще ви избави от безпокойство и в крайна сметка е напълно въз. Е можно да ви чака повишение или увеличение на заплатата. Даже ако това. Не се случи, то интересът към работата ви ще понижи вашата умора до. Минимум и ще ви помогне да се наслаждавате по-добре на часовете си от Свободното време Глава XXV Как да се избавим от безпокойството по? Повод на бесънието Ние прекарваме една трета от живота си в сън. Обаче никой не знае. Какво представлява в действителност? Ние знаем, че това е навики със. Туя е на отдих. През време на който компенсираме ущърба, нанесен ни. Отгрижите. Но ние не знаем какво количество е нужно на всеки човек. Ние даже не знаем, нужен ли ни е сънят изобщо. Никой на света не е изследвал така дълбоко проблема за съня. Както професорът от Чикагския университет, доктор Натаниел Клейтман. Това е един от най-великите специалисти по съня света. Той твърди, че... 60. още никой не е умрял на света от бесъние. В действителност, човек му Же така да се безпокои заради бесънието, че се понижава. Спротивляемостта на организма му и той става уязвим за микробите. Но Тази вреда е донесла безпокойство, а не само бесъние. Първото условие за добър сън е чувството за безопасност. Научете се да се отпускате с помощта на физически мерки доктор. Дейвид Харалд Финк, автор на книгата «Освобождаване от нервното». Напрежение смята, че най-добрият способ за това е да говорим с... своето тяло. Ние вече знаем, че нашият мозък и нерви не могат да се... Отпуснат, ако са напрегнати мускулите. Затова, ако искате да заспите. Започнете с мускулите. Доктор Финг препоръчва, и това помага на. Практика, да подложите една възглавничка под коленете си, зада. Намалите напрежението на краката и две големи възглавнички, да. Сложите под ръцете си по същата причина. След това, говорейки на. Своите челюсти да се отпуснат, а очите, ръцете и краката да се. Разслабят, вие накрая ще заспите без да го. Забележите. Едно от най-добрите средства срещу бесъние е физическата. Умора от работа в градината, плуване, игра на тенис, голф, каранена. Ски или просто изнорителна физическа работа. Именно така. Постъпва Теодор Драйзер. Когато започнал да пробива своя път. Нагоре към литературата него гумачало бесъние. Тогава той. Започнал работа като товарен работник в Нью-Йоркските централни. Железници. След като цял ден набивал траверси и насипвал с лопата. Чекъл, той бил до толкова измъчен, че му се налагало всички сили да се. Бори със са съня, за да дочака вечерта. Природата ще застави човека да спи въпреки цялата сила на. Волята му. Природата ни позволява да издържим без храна и вода много. Повече, отколкото без сън. И така, за да се избавите от безпокойството по поводна. Безсънието, аз ви препоръчвам четири правила. Едно, ако не можете да спите, станете и работете или. Четете до тогава, докато не почувствате сънливост. Две, помнете, че никой още не умрял от. Недостатъчен сън. Безпокойство заради безсънието. Обикновено допринася повече вреда, отколкото Самото бесъние Три – разслабвайте своето тяло Прочетете книгата Освобождаване от нервно напрежение Четири – правете физически упражнения Доведете себе си До такава 61 дно – физическо умора, че да не сте в състояние да Бодърствате Заключение на част 6. Правило 1. Отпочивайте си, без да сте дочакали умората. Правило 2. Научете се да се отпускате по време на работа. Правило 3. Ако сте домакиня, пазете своето здраве и външност. Разслабвайте се от дома. Правило 4. Прилагайте тези хубави трудови навици а наклонена на черта освободате бюрото си от всички книжа, освен онези, които имат отношение към решавания в момента проблем. В наклона на черта извършвайте работите по реда на тяхната важност. В наклоне на черта, когато пред вас възникне проблем, решавайте го незабавно, ако разполагате с фактите, необходими за вземането на решението. Га наклона на черта научете се да си организирате работата, да делегирате. Отговорността и да осъществявате контрол. Правило 5 За да предотвратите безпокойството и умората. Старайте се да се трудите с ентусиазъм. Правило 6 Помнете, че никой още не е умрял от недостатъчен. Сън Безпокойството заради бесънието е повредно от самото бесъние. От руските тя на б. Бойко 62